بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزر الناس وبشر الذين آمنوا, وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قَالَ الْكَافِرُونَ ان هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ <تصفح> سورة یونس مصحف لیاسرہ ده سورة التوبین الرسطو او نزول یا سراد صورت بنی اسرائیل نو رستو 51 جوه پنزستم نمبر صورت نزول ایت بار سلام مساله پدی صورت کې نفي دي شفاعت قهر مالکوم من شفیع تاسو لپاره څوک سفارشه نشته او نفي شرک په عبادت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شَفَعَوْنَا اللَّهِ نُنَّفِي شِرْك او دارنگِ نَفِي شفاةِ او دارنگِ نفی ش دوعا ذلك کوم الله فل بعدت ظ کوم الله رب کوم فابو پهې بیا عقللي د او دارنې زجر اغ چا دپاره او تخفیف ان الله ربز وال دی نهکه سب صې ج او صیت مس طررح هممز مالهم من الله من عاصم کاننا ما اخشیت وجوہهم قطعا من اللہ قطع لی مزلما نو دا تخویف آقا چاہ دا پارا چی شرک کی آریا چی شرک فی الدعائی کفی الابادتی و کفی التصروفی آبیا رستو دلائل عقلی اعترافی ولین من یرزق قل من یرزق من السمای والارض ومن يدبر الامر فسيقولون الله نو دې سورته رد شرک پچ نا غډير وي او اخر کې نفي شرك په دعا په عبادت او په تصرف اخرې ورو کوچل نو غټوله او په دغه ایمانه دا چې الله رب ال عزت شرک په عبادت با... کې و ن ان شې مندون نو فله آببددون ل نهته بدونونه مندون الله اوې ن شرف دوه والله ت دو مندون الله مالله ان ف کوله ور نه شرف تتصارف هم سک الله ب زور فلا کاې فله الله هو او دارنګې ترریبقرآن آخر کې او ګانې وزکر کويغا دی د پاه چ تسللیوي تسج او قبل الوقت نه توبه قبلی کی د مرغ نه مخ کی عین مرغ وخت کی هغه توبه نه قبلی کی مخ کی صورت توبه دا نو دلتوی توبه لا قبلی کی چ نو بيد دیروم قبلی کی لکه قوم دیرونس وخت ول دیرو قبر شل وخت نه نو یوم نو قبلی کی لکه فرعون اغه توبو وقله لیکن توبه دیغه قبول نشه ولی وخت توبه نو او دې صورت کې شورو کې چې نو غر ترغیب ل القرآن دی عبرر پسې اقلی دلائل الی فلا الله خو پویږي په مطلب د دې حروف تلک آیات الكتاب الحکیم داعتنه دې کتاب دې الحکیم چې حکمتونه ولده یا حاکم دې یا محکم دې حاکم دې کړه اخفل احکام چه نغلا گوکی حکمتونو نڈکتے محکم دے مضبوط تے ناسخی نشتا اکانا لینناس آجابا اید خلق لرطا جو پدی خبرا انا وخینا الار جولم منهم چو وحی کر دمنگای وکستا منهم ددونا الار جولم منهم انا انزیر الناس چی یرور که خلق وطاق و بشر اللذین آمنو یرور که سوگ نمنی دا کتاب غور ترغیب ال <سؤال> Quranum سو تلک آیات ال حکیم او داننګ حقانیت پیغمبروم شو او وحینا ال رجلن منه انذر الناس وبشر الذين امنوا زیرا ورکه کسانو ته چیما نراوت ان لهم قدم صدقن در ربهم زیرا ورکه د سشي خبر یقینن دو د पारा قدم صدقن مرتبه ده اوچا ته قدم صدقن اوچا مرتبه یا قدم صدقن اجر د په دردو چې دا کې تاب چا اومن نه نو چې مرتبی ترسیږيروستوااج صورت بییا کېفی هزکو کوم دیې سا شرافت دی که نه خیر کوم پبر هم دغه وئ په در دهدو قاله کافرروونه کافر منلو پهځې په کار داوت چې منلی وي کافر ان نه داله سااهو مبییل یا دا صاحب د ښکارا مانوله په دا چلو شو ان رببکم الله یقینا رب ساس الله د مساله د توحید الضی غزاد خلقت السماوات والارض چې پیدا دا کې ذکر دي اسمانونو او زمکه فیشت کوي یامین په اندازہ د شپه غوړوږي شپه غوړو اندازہ مخکدام مونږ ویلو غوړي رد تعلق لیل او نهار سره دي لیل او نهار تعلق او ارض او سما سره دي ارض وسما مشته له له نهار د کوم راغل له له نهار مشته نو فيصت د یامن د دې تعلق له له نهار او شمس او قمر ارض وسما دې سره دې اعلی پیدا دي د فیصت ایام مطلب دا الله تعالی اندازه معلومه وکړه چې ورځې اندازه به دومره سم مستوال الارش به مستوي شه په اسماني استواء معلومه دا قران کرا الله الرحمن على العرش استواء کیفیت مجهول ل استواء معلومه دا, دا ول قران کرا الله چې الله مستوي دي دومره ټورو ته معلومه دا سم استواء على العرش دارنگست الرحمن على العرش ل چې څنګه دي خاصمره څنګه ناشته ما ته چې په کرسي باندې کېنو نو هغه له جسم په تخت باندې کېنو نو هغه له او لیسان لدې چې سم او جوهر ورول لري نو به څنګه مستوی دې پارشماني لکه څنګه دا یو شان سره مناسب ده کما یلیق به شانه ګرستر بو کې نظرشتا څنګه ده هواښتان مستنګه داړناشته نو څنګه دا وجهي الله په مستوی دې پارشماني دې مستنګه ده هر شي خپل ترتیب وکنه ولاد ذات څنګه مستوی دې پارشوان دي استوا معلومه ده کیفیت مجهول له دا ایمان په لازم ده اصل ته بدعت ته قامت شبعات مبارک دا څلور خبرې دي کنه استوا معلومه ده کیفیت مجهول له ایمان په لازم ده ول قرآن آیات ته اصل ته بدعت ته څنګه استوا د دبیر الامر تدبیر د کارونو کې اوش کال غارفه شو چې برا عشم نه دي کارونه څوک کوي دبیر الامر تدبیر دو مورکایت تدبیر د کارونو کوي نور چاته دا نه دیواله کړی خلق خلق او اقدارت کوي یودبر الامر تدبیر د ټول کارونو یواز یواله کوي ارشم نه دی لیکن کارونه ټول الله کوي دانا چې برده نو کته کارونه سو کوي ما مين څه چې مسته سو سفارشی الا مين باذنه منګرستو د اذن داغه نه حضور صفات قہری سمت لب د چاډ او زور نه متاثر شي چا د مین او محبت نه متاثر شي چا د طاقت او قوت نه متاثر شي نو داس سفارشن نشتا بل سفارشن نشتا ها چه الا من باذنی رستم اذن دغه نه اذن مچا تکي مؤمن تکي لپار د مؤمن انبياب سفارش کین فرشته و سفارش کین علما و کي حافظان و کي ماشومان بچي و کي لکن مسلمانانو د انبیاء مشرکانو دफार نه شي کولای لکه ابراهیم علی السلام خپل پلار دफार نو علی السلام خپل زوی دफार دا داونی شي کولای غنه الا می بعد اذنهه مگر رسوله اذن دا غنه دالکم الله ربکم دغه صفت و لا رفص اسوده مساله د توحید مفابدو دغه عبادتو کای رد شرک فین عبادت چې د نور ته عبادت نه لپکاره فلا تذکرون ولجعل العبادات لكم اله مرجعكم جميعا خاص اغتدی گڑ دل ساس و ٹولو نساد کتاب بد سراغ کی عبادت قبول چا ولیک حساب کتاب اللہ کی عبادت تم دے اگر پکار دے کنا الہی مرجو کم خاص اغتدی گڑ دل ساس و وعد اللہ حق وعدا پالامن رشتہ رشتہ وعد اللہ حق تو رشتہ انو یبدل خلق یقینا گا ول پیدائش کے سن م ییدون بے پیدای شکر دی بیو سنگ دوباره کی مطلب دا اول پیدای شکر دی نو دا بختم کی زمان کا آسمان دا تمام انسانان دا بختم کی سمع یعیدو ہو دی بچن نو دا دوباره کی لپاره دیساب کتاب لحج جل جنا منوح بالصالحات و القسط دی لپارا چی بدل ورکی دا دوباره والی جنور کئی د لپاره چی بدل ورکی آکسان و تاچاکی دا و عمل برابر دی بل قسط پر انصاف سره والذين <سؤال> كفروا اقصى ان كفرك الاون سراب من خبيب دوله پارسکلی بن حبیب دیگر مبو واد ابن علی مناظاب درناک ما قانون یک فرون و سبب داری شود با کفر کو اقید علیه قدیم و نکنا والذي جعل الشمس الله غزا تهی گرزول دنور زهان دیر رنا والا والقمر نورا اسبوگ می اغلگی رنا والا دوالو کی رنا دا لیکن رنا زیاتا دا او دارنگه ده سپوگمه رنه کمه ده او والقمره سپوگمه نورن لگیرن اوالا و قد منازل او منازلن او مقرر کرده دیل منازل پاسمان که تق را تق لاریم غازی رازی روان و مروان در او نخ سپوگمه مروانه دسته پاره لطال امو چیتاسو معلوم که آنده ده سنینه شمار ده کالونو والحساب شمار ده مياشتو درازو د نور کال پتل لږي چې کال پره شور واپس شو جمعمی کی چین یو طرفته روان دی اوړی کې بل طرفته روان دی یاره پکت روان شو او جمعې را روان دی په روان شو او چین نوړه را روان دی لت لواده د سین نه شماار د کلونو وال حصاب او دارنګې شمار د میاشتو دو ورو دا دسپ پتل لږي که ما خلق الله او ذلكلیکان نه د پیدا کړي الله داسیزونه الله بل حق کې لپاره دخکاره کولو د حق چا په مخ نه لولالا لما خلک پهافلاک بلکې دا الله خپل حق اظهار دپاره پیدا دا کرد دي چا مخ نه دي ی فصلو لا یاټ ففیل تره بیا تونه لقومی لمونقوم لقوم یا لمونقوم دپاره چې پېږي نهفی اختلاف لون نهار یقین په بدلولو را بدلولو د شپه او ورځ کېټ کلک چې شپې غټ شي لږ مخکې چ شپې غټ او سی هغه روزی ګټي دا الله شان د کنا د شپه چرطلاله روز ګټ اسلانو د شپه چرطلاله شپه ګټ اسلانو د روز چرطلاله و خلق الله اغه او خلق الله په سماوات او الارض هغه چې پیدا کړ دي الله تعالی برکاته آیات نخذي لقوم يتكون قوم د فارچزان بچي کنا چې الله نه ان الذين لا يرجون لقاءنا يقينًا عكسان چومید نساتی لا يرجون لا يعتقدون لا يرجون لا يخافونا يقينان عكسان چنیری گزموند پيشاي نا جون ملاقاتنا يا اعتقاد نساتي زونگ دي پيشاي زونگ دي ملاقات ولنساتي وجسدا زونگ ملاقات اعتقاد نساتي وجسدا الدنيا خوشا لگی پجون د دنیا ژوونه ملاقات وو اخرت کې کیږي او دو خوشاله په ژوند د دنیا دی خا اوت معنه بیا خوشاله دي په دې منه دوه دي مله مطمئین دي کله خوشاله دي والذین هما نا یاتنا غافلون ها کسان ژوند آیات نه غافلی درمرزونه خود یو لا ارجو نه دا دو تېقات نه ساتي خوف نه کوي ژوند په پېښه ولی هغه لپاره یو ورځ ذو کیداله رزوب الحياه الدنيا وشال دي بجوند الدنيا واتمان نو بها دي قديم متمن دي چي تغمل بستے قديك چانو ايش شرات ولجي نو ما نياتنا غافلون عاكسن چزوند اياتن غافلي دلاير جون ولشل رزوب الحياه الدنيا ولشل الوطمانو بها ولشل ددي مروزون سبب سري ان اياتنا غافلون زوند اياتن غافندي اخیده را بهل عرضز کور مې خوشحاله ل ک زمونږ تونو مې د دو ایمان وې هنه غافل نووي د بیا به اخیره اخ وه بیا بچ دنیا منې مطمئن نو راځین نو اولا که معوا هم نار دا کسان ځ د دوور دی بما قانونیت چې ور اسم می سر نه پهوم د هغه کارونو چې دو کول د دو د اماو د وجهه معوا هم نار. کنا کسان چیمانې را وړ دی امو سوالحات به ته خف ولا کممه هم من بشارت ان د الذينا منو امو سوالحات یاقیناکسان چیمانې را وړ د یاقییدبرابرده امو سوال صالحات وعمل عمل کې مطابق عملی صیدي یادي مربوم بمانې مت مطلب د یادي ربهم هم ایمان بو بزی دو لرا رب د بی ایمانهیم پس او بزی ایمان ددو چرتا جنت تا چت تجریم انتقی ملنهار یه نو سمت لف دیک بو بزی دو لرا رب بهم رب ددو بی ایمانهیم پس او بزی ایمان ددو چر چرته تو بوزی جنت تو بوزی دا هدایت دارنگی ایمان و عمال صالحا دا سبب شو د دو هغه جنت ته دتلو کنا جنت ته یو سبب جو شو ان الذين امنوا يقرنا کسان چې ایمان درلود او عملوا صالحات يوم الک شریعت مطابق یا یاديهم ربهم بیمانهم یو مطلب دا دی چې وو بزی دل عرب د دو بیمانه په سبب د ایمان د دو چرته جنت جنت ته وګړو کنا یا ته مطلب دا رب يهديهم ربهم الى ايمان راوند دي چې ايمان راوند دي نو هدايت په اوکي دوته یعنی کلتبکي دو رب د دو په هدايت مان دي پسوب ديمان ايمان راوند نو اوس په هدايت کلت شي کن او دغه هدايت په وجمونه ودو جنت تور شي کی جنت چې تجري من تخت په ملنحات چبې ګلان دي د نهرو دغه ګلان دي اونو دغه نهرو نه بلډنګونو دغه په جنت النعيم کې داوا او فیاک داوا هم بلنه داو فیا په دې جنت کې جنه مفصلین وئ چې شه ولا پکار شي خو ارش ارش وافر دین لکه دا د چې خبره دی غو فیا په دې جنتونو کې سبحانك دا وایي سبحانك اللهم پاکر تعالی راک اے الله ها که ته هر ابن مختخ جنت کې هم ضرورت شته د خوراکونو د سیزونو د لذت سیزونو د خوراکونو سبحان دعوه فی ها سبحانک اللهم فاکیرات اللہ تعال را سده هارا ایب نفاکی ان نقصان پتا کې نشتے و تحییتهم هر کلی پیشکشین السلام دادو فی ها پا دی جنت کې سلام و سلام بوی تحییت دو یو بلتا هر کلی دو یو بلتا سکمو په خیر آغلی راشر کلا دا چین احلان و سحلان خوشم دیت جو بل کلمات ہوئی کنا مرحبا ندوب جنتهن بيوبل تسوي بي سلام بچاو دی پتا بچل بچاو دی خبره ب کای کای کایوبل سرا نو ددو چه نارق خبره ابتدا دا ابتدافو اللهم سروي او انتهاء سلام و تحياتهم في سلام جيوبل سلام ملاوي کنا ددو و دس دقه ذکر اذکار الفاظي وتحياتهم او تحیه د دوه کلید د دو پتی جنت کی د دو یو بلتا اغه سلام و سلام بوی واخر دعاهم او اخری خبر د دو اغهسی الحمدلله رب العالمین ټول عارفونه د خدای توب خاص صلی الله علیه و ردی رب العالمین تمام عالم ده سېپ پاکار شین د دو الله اللهم او مجلس ختمی گینو د دو بو رب العالمین او چې یو بل سره ملاوي کینو دو وې سلامون سلامون بچلې بچاو دی په تاسو باندې بچلې بچلې کړې دي مصیبتونو نه او جنتهان یو بل ته و سلام وای دی د دې ته کې یو بل سلام وای او تحیتون فی سلام السوره تیاسین تاسو لګراول وای انت الله ورته سلام وای دانا نه چې صرف یو بل ته و سلامونه وای خبره ختم دی جنتهانو ته الله و سلام الله علیګی آيات نمبر ده سلام قولم نير رب الرحيم او تاسلو قرر پس اي لار شئ فرشتی باورتهم سلام وي ده صورة زمورت لگلار شئ نورم قولن که زو نشتاك لیکن دیتا لار شئ لکا آيات نمبر تراتر وقال لهم خزنت واسلام عليكم طبتم فتح لوا خالدين آيات نمبر تراتر نجو بلتا بسلام وي صورة یونس تحية فيها السلام الله بورتوي سورة ياسين سلام القول من رب الرحيم فرحتي بورتوي سلام عليكم طبتم فادخلوا آخا لدين من الحمد لله رب العالمين آخر خبر ددود مجلسه ودايك الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شرس جعلهم بالخير إلا قجي إليهم فنظر فنظروا الذين لا يرجون لقانا في تغيانهم يا مهول. دو چه انو دوت ورته دعوت ورته، دعوت ورته ورکی چه قرآن ومانده، پیغنبر ومانده اکنی عذاب براشی، دو ارادی شی کنسا فقتنابی معطیدونا؟ مطایا هزا الوادو راوالا مومنی دخوا حضابونات کمنا تمومی عرائی، ادا کامت بکلا راجی کنسا دو خود روی روغواری کنا، ولو جو انجل اللهو او کزر ورک اللہ تعالی، ولو يعجل الله كزر ور که الله تعالی خلقتا اشرا عذاب تکلیف فوجد وقتو دو اس فوجد وقتو دو معنی وتا کوي ولو يعجل الله كزر ور که الله تعالی للناس خلقتا اشرا عذابنا تکلیفنا فوجد وقتو ددو فوجد وقتو دو زر استجالهم بالخير بشاند غختو د دو زر چې الله غا ضرور کوي د قشانتي دو شر غاړي او شر الله زر ولن لقو یلی مجلهم خامخ پرب شي غنيټې د دو ولو يعجل الله او که زر کوي الله تعالی خلق او تا اشر عذاب تکلیف فوجد غختو د دو زر فوجد غختو د دو زر لکه زر غواړي دو خیر او الله ضرور کوي ضرور کوي لکه زر غواړي دو خیر او الله ضرور کوي دقه شانتي دو شر غواړي او الله شر ضرور کوي لکه ذیلې هم خیر غواړي کنو خیر الله ضرور کوي دو شر غواړي د خیر پشانت شرهم ضرور کوي لکه ذیلې مجلوم مخا مخا پوره بشي هغه نټه ددو الله زر نور کوي اټيم به کنا فنظر الذين لا يرجون لقانا نو پريدا کسن او چ امید نساتي فنظر الذين لا يرجون لقانا في یا يبغون نو پريدو مونگا کسن چې اعتقاد نساتي زموند ملاقات یریږي نه زموند پېښینا في طغيانهم پر سر کښې د دوکې يامهون حیران و سرگردان دو ته مونږ چی ایمان دروړې دوه ای عذاب دراش کنا او زر دراشي متا حد لوادو دا صورت په اسرائیل تاسول کوي خلک اغا خیر زر غواړي او دو شر غواړي آیات نمبر 12 و يا دو الانسان وبشر دعاهو بالخير غواړي انسان شر لره پر دعاهو بالخير پشان د غختو د د خیر لره دو شر غواړي پشان د غختو د خیر او که دا که شان ته زر ورکی لک ورکی خیر زر ملک زیا داخل حضور غوډی کنا او که دا که ته دی خلق لک دا عذاب زر ورکین نو لک زای الیه مجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا چې اعتقاد نه ساتي زمونږه په شه د ملاقات په دنيانه یې ما به ول او اذا مس الانسان شر غوډی چې شر اوره سی به پریشانې کنا بیا چې وی و دا مثل انسانه کله چور چې ک انسانته ضرور تلیف دانا چ ک و مونږتهه لنجمې پروت په ډړه چې ډیر مثبتې ورته او کااعدن یا نست چې د هغې نه ل کمې او قامن یا پهلاړه ځکه زیاتشرلهتهغه و چې غ پروې که نه بیا ورپې ناسته بیا ولاړ فما قسم نه ان حضور رهو په هر کله چې درې کو مونږد نه مثبت د د ویه کې دومونږ ته چه نو اووللی ضا الازورین لپاره د لرییکلو هغه تلیف مستسته هو چې دتهرسسیدللی وضا مستله انسانه او کله چې انسان انسانته از ذوررو تلیف داانه د مونږ ته چېغې وي لپاره د لرییکو د دغه تکلیف ل جمعې په چې د پروتې په ډړه او کادن یا ناس او قامن یالا تیر مبت دی نو پروت لږ مصبت دی نو نستینک کم دی نولار دی ولما كشفنا فصار کله لری کومغا انو ددنه زرهه تکلیف دد مره دګر زیراګر دی په دنیا کې کله نم یتهونه گویا کې د اواز مونږ ته نو کړې لازرین لپاره د لری کوله تا تکلیف مسهوت جد تر سیدل قاص لکه دمن تر مشو و نه د مونږ ته आवाज کړنه ده کذ الک ذ ینا للکافرین ما کا یعملون دا رنگه خسکړې شی د کافرانو ته مسرفین ذ ینا مشرکان حد نتجاوز کون کی دو تاغا عمال خستکرشیو دی کانا چه کم دو کئی ولقد الْقُرُونَ قَبْلِكُمْ الْقُرُونَ قَبْلِكُمْ احلکن القرون من قبل کم لما ظلموک تحقیق سر علا کردی منگا القرون پیڑی من قبل کم پخانی لما ظلموک لچه اغو ظلموک عذاب اللہ ازور کم چالا ور کردی کدا ترحید نه اینو عذاب برایشی پچارا غل لی پخانو من را غل لیکن احلکن القرون احلکن القرون الله تعالی کډ دم من قبل کوم په خانه لما ظلم کله چغو ظلم کو کفرو شرک دو ظلم کو نه چ پوکول نه الله وی پوکول کنا پیغمبران راغلی وجاتهم رسلهم راغلی دو تا پیغمبران د دو استاد زده دو استاد او صفه سطر خبر نه کړي کنا بالبیناته بواضح خبره وما كانوا لیمنو نو دو چیما دی راوړل کذالکنه جیل قوم المجرمين دامه تبا کړل سم اجعلنا لكم دوغر دوله تاسو خلايفه آباد پزمک خلايفه فل ارض آباد پزمک مخکنی ملیریکل ځای په دې تاسو راغلی مم بعده یې ملصودیاونه لنظره کیف عملون چې ګور منګه سرهنګ عمل کوي تاسو کی کیفیت ته عمل تپوستي کیفیت ته عمل لنظره کیف تعملون دا نه چې ما عمل کړ دې عمل بخوت کړی نو کړې دې څنګه ما موز کړ دې مز مذغتاوک لیکن کړه دې څنګه ما حج کړه دې ها حج ہوتاوک کیف اتاملول څنګه دې کړه دې ترتیب او طریقه د کول سوا خپل مرضی و او کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب او طریقه وا ایزان تطلا علیه آیاتنا بینات ترتیب او طریقه هغه دوته خودل شي نه کنه نه آیاتنا لست کیدل هر سبق خودل کیدل لیکن دوی اعتراضونه کول کنه وإذا اتت عليه ماياتنا و اينات كلى كل شيء فجو من اياتنا ذمغا بينات واضح قام ولا واضح مراد ولا قال الذين وياك اسان لا يرجون لقانا اعتق مسات لقانا زمون د ملاقات زمون د پیشی هو سو آیات غور سرا ورلو نے یہ ایت پر قرآن سرا غیر حضا دی دی نیلاو بلک، راوڑا قرآن غیر حضا دی, دی نیلاو بلک، دا قرآن تمنتماو راو، بل راوڑاک، او بددلو، یادی کتب دلیو کا دو مطالبی دی دیا گو، دا قرآن لرکا بل راوڑا، ولی، دیکی زمون دا لحوم، اغا مزمت تی بدی ردی دی، او دارنگی چین آغاک رد دی دا قرآن کا بل راوڑا، او منجعل نقول او её بد بدلوه ياعد الهو كوما اگه ایاتونه دیل چاہی که وفر جمع اغل بو س ôn اگل رکا او بدلوه جمعی دیل کم我們 ثبت اگل رکا اگلíll抱 شيئے دو مطالبی شدم اعتمی قرآنن غیر حاضان او بدلوهم بد دو مطالبی او جواب اغamار یعور که قل توور توی ما یکونا لی نه د مناسې ما نو بددل له چې د حکم وکم په دی کې منتل کا نفسې خپل طرف نه تبد خپل طرف نه وکم دا نو ازونه دو دی جواب دی یو خبرې قرآ غیر ده یو او بددللو یا دوه مطالې دودي جواب دی او فی دی کې تبدلی نشم شم کو داول وقار دا چې پیغمبر صلی الله علیه طرف نه دا ویل شوی نه نوې قران راوړې شم او نه د دې کې تبدیلی کوله شم 712 مسترد صرف یوه رد او قسمه ته و چې قران راوړې شي کني تبدیلی نشي کوله نه راوړې شي نه دا مطلب دی چې تبدیلی ادنا کار دې چې ادنا کولی کولې او اعلی خط القولان نشم کولې لکه ته تن ته وای یره ساده کوټه ډی رزل شي د دې د چت بدل کږي دا وتا مونږ ارتا و شي او کچت مکمل نشي بدلو له دا یو ستن خو بدل ککنه دا ستن ډیر خراب و شي دا اغه یو ستن بدلولی نو د دې مطلب سي چې چت بدلو لشي اوی زماده سترې طاقت نشته وړ سره به یو خو د دې طاقت نشته او د چت بدلو له طاقت ایشته مکمل کوټل سمول شي نه اغداوی تورطوی یادہ چت لری کا چت دسیم کا مکمل کا چت نیش سمولینو ستن دسما کا اگوزن سن نیش سمولینو ددی بل الفاظ کی سمت لب چت خوب طریقے قولانی سمولینو نبی علیہ السلام اگو جواب ورکتا سویبل قران راڑا یا دی کی تبدیلیوں کا ز تبدیلی بگین سمکولینو بل قران راڑل ها تند دا کارن شکول نته کوم کار کوله شي ها زه او کار کوله شي نو تبعوا لما يحي ليا ان اتبعه الا ما يحي ليا زه دا یو کار کولشم کنه تابعدارین نکم مگر دا چی ماته وخی کیږي دا بلشي تابعداري وله نه کوي ان يخاف نسيت رب يا عذاب يوم الدين زه هرګم کنه فرماني درا وکم خپل عذاب دله رزولینا قلت وتر لو شاء الله ما تلوت عليكم لا تراكم بي دا ترغيب لقران ادامخ کے اعجاز دو قران ترغيب لقران قلت شاء الله وكوتے اللہ تعالی ما تلوت عليكم نوب بیان کرے ما دا قران پتا سمنے تلاوت بددی ما پتا س نو کڑے ولا تراکم بی اخبار منو درکڑے اللہ تعالی تاس ہوتا ما وتلاوت نو کړي الله بده ایتلا نو را تاسو تا خبر بنو در کړي الله غوخته کنا ما بده بیان نو کړي نو الله تا سره دې خبر را کړي فقد لبيستفيكم امرا من قبلي يفلا تقلون تا اوسنګ خبره کوي چې دا قران دزان نه جوړ کړي هم يقولون افترا ولي د دې جواب فقد لبيستفيكم امرا تحقيق سره ما درنګ تر کړي پتا شو کې امران ترکڑ دے ما پتاسو عمر من قبله مخیر دینا فلا تا قلون پتاسو که دمر اقل جواب دیکھ سنگا جواب دیکھ ستاسو اے دا کتاب تا زان نجور کر دیکھ نو ما خوک جن طول درد ترشے دیکھ لوستل مالا نرازی تاوستا معلوم دا زکا جن زمان پتاسو کدے نو دا کتاب ما سنگا جوڑ کر لبستو فی کم عمر من قبله درنګ مترکد په تاسو کیک او مال لستل ناراضي چې ناراضي نو دا کتاب ما څنګه جوړ کړ کتاب خو چې ناغه لستون کې سره جوړول شي زه خو لستونې ما نو دا ما لري تاسو کوی چې کتاب د ځان نه جوړ کړ دې ځان نه ما اله جوړول شي چې مال لستل راتلې کنا نیکل راتلې نو دا کتاب ما څنګه جوړ کړ دا مطلب صالح کلمه تاسو کې تیر کړل ما چرته د الله نه نه دا کړې ما چرته د الله نه فرمانی نه دا کړې نو اوس څنګه حکم چې تاسو دا چلو کده چلو کا پران کې تبدیلیو کا نو ما صلیخ کا له د الله نه فرمانی نه دا کړې نو اوس څنګه حکم د الله نه فرمانی جيبه خبر نه کوته تاسو انا سيتو رب عذاب يوم عظيم انا, انا سيتو رب ځلېخ کارمانه فرمانیونه لا کړې نو اوس څنګه حکم چې خپل طرف نه کتاب راوړم یا دې کې تبديلي حکم معنا فرمان کوي د الله تعالی یادره مطلب ما دومله زمان پتا زمانہ پتاڅو کې تیر کړم لا بیس توفیق من قبلی قبله دومله زمانہ مې پتاڅو کې تیر ما یو انسان باندې دروغ نه دی ویلی نو الله باندې به څنګه دروغم تاسو ټولو صادق او مين ما تا وای زپه الله باندې څنګه دروغم تر آپاسم چې دا کتاب ځان د م جوړ کاه بیامه چې دا الله را لیکل دی ما یو انسان مې دروغ نه دي لی ترسه پورې نو الله مې څنګهته وغی ولې فمن اصلله مومي منتهه الله ایکه نو کلدو بیا یادې ددلته د دو خبرې مخکمون کوي څوک د غ ظالم دغه چا فمن له موسک د غټ ظالم دغه چاانه چې جوړی پهله مې در وغ کاسمماتته کا ځان د جو وکړه دی یم چې دا د الله کتاب دی دا غټ ظلم شو کدا دے الله کتاب نی عزویم دے الله کتاب نو نوز زالمیم او کدے الله کتاب وی او تا سو او قدو بی آیاتی نو تا سو قرد ظالمان یا انہو لائی مجرمون یقینن نکا مہدی که مجرمان ہا جنو میں نو رد شرک فی العبادت ادارنگ د شفاعت قهري او نفی شرک فی العلم ویابدنا من دود اللہی مجرې مداد دی که بات کې دووا الله نه د هغه چاال یا زور رو همم کې بعدتې پرېدي د سرل ورتهې وررکلی زماعبت تی ول دی کی تپس ش کولی واللالهفا هم ان نه ورته فده ورکلی شي بعدت تو کې نو فده ورته میلاې کې قولونه وای وَي دوه ولا شفا او انند الله دازمون سفاه شید ان الله د الله په کې ما نام بدو هم الله قرریونهید الله زلفا سر زور کې ولا شي که موودین لپاره عبادت کوو دوت چې د دې عبادت سره موږ الله تعالی ذکریږي او اسا د سن دني ان د موړ دني اسا ان د اگې ان د الله د اگې د ځن له لګي کنا هاولای شفاونا ان الله سفارشن دی نو طورت الله خو ما من شفیعين مخکې آیات ذکر شوکنه آیات نمبر 3 ما من شفیعين د زوره سفارشی خو سرت وشته نه اتاسو تااسلا شف د الله نو تاسو خپ که الله خپ دی الله و نشته تاسو شته دی خلل ته ورتهته نو بونه الله آیا خبر ورکئ تاسو الله تعلا ت بما دغه چ الله علممو سماات وله فلار دررک چې نه د معلومه تبر او کته تاسو الله ته خبر ورکو ورک چلهته پته نشته که دا معبان تاسو موجود و نو الله ته به معلوم و که نه الله ته نهدي معلوم خو شته که اتو نبی اوناللہا الله وی نشتی اتو ایشتی نو اللہ نستاہی لمزیاد شک دمانی مونگا آیا تونر آڑولو چشتی نو کم دی دیں بر کی دیں کبخر کی دیں ونکی دیں کزمکہ کی دیں کز اسمان کی دیں کم دے, دے کدی سامابود اللہ نخو یو ذرہ پټه نشتی فمی آمل مسقال ذرہت خیرن یارا نا لا یعظم آر ربک رب آر ربک رب بمسقال ذرہت فی الارد ولا یو ذریوم رشی اللہ نپٹ ن نوستا معبود ذرین اوڑو که نو بیا هم الله تاغا زر چه زر زر نو بیا توم اللہ خبر دے نو تا تا بتاو لگی دا اللہ تا بتا نشتا بتاو لگی دا معبودتا نشتا کنا درو گوائی سبحانه اللہ تعب نپاک دے و تعالی عمائی بلند و بالا دا جاغینا چی دو سر شرکان جوړی و ما کانن ناسو اللہ متو آخرتا فختلفو انو خلق نو خلق انه مت واحده مگر په یو کلمه باندې یو ملت باندې نو فختلفو نو اختلاف وکړنه رستنه ما کېنی ټول متفقو او توحید باندې رستو خپل اختلاف نو علي سلام زمانه اختلاف شروع سکا نه چې اختلاف یو کو نو دوه تباکیږي ولینا چې الله یې دا سیدا دورا پاسید الله مقابله کوي نو بیا خو دو دمل عذاب پکار دی عذاب ولی نرازیم اللہوی ٹک تا اسباب دی عذاب موجود دی اسباب موجود دی گنشه عذاب نشت دا ولی ذکر نیتا نشت کنا لیکل لی امت نجل لیکل لی امت نجل عرشی دی پارا نیتا مقرر دا کنا دو اختلافو که دا سبب د عذاب دی عذاب ولی رانے غیر ذکر عذاب نیتا لا نشت کنا ولا, ولا کلمتون او کنو ایک کلمة توماتلا فیصله سبقت من ربکا چې ته راشوي دا من ربکا طرف طرف ستانا مخ کې هغه څه فیصله دا چې دا مطلب ده چې به وخت یا چې قبل الوقت اعظم ناراضي یا چې دن دنیا کې وه علاقات داسې نه راولي کلمه پتي umat باندې وا دنیا کې علاقات نه راولي دا دې الله فیصله یا بغیر د دعوت نه نا حلاکت ناراضي نه نا لګي کدا فیصله مخکې نه وشه نو لا قضيه باندې او خا مخه مخه فیصله وکړشه په فی مابين د دوه کې فيه مختلفون ها قانونو کې چدو پای کې اختلاف کوي دو اختلافو کی سبب د عذاب د عذاب ولې را نه گئے د عذاب وخت را نه دلغلي دا الله فیصله د هره کل امت رجال تم تم منبر اجل استخرون ساتو ولا استقلیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّكَ ادْعُ وَلِكِنَّ النَّازِلَةَ قَدْ مَنَعَتْكَ تَرَفَتَ رَبَّ دَنَا فَقُلْتَ وَرَتَوَ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ دَاوَ علم د غيب خدا الله سره دی چې هغه معجزه را لګي نر لګي فانتظروا تاسو انتظار کوئ د معجزي یا عاقبت انکار انماكم من المنتظرين یعنو تاسو سره انتظار کول کو نه د ځنه الله رب العزت اغه ته ز ضر ور دا چکه لا راحت راشي مصیبت راشی نو بیا چغه ور کل راحت راشي بهر اپاسه و یا تنک مقابله کوي حق کی پچی اخلی دلیل و یزقنا الناس او کل چ اوسه کو من خلقو دا رحمتا خپل تلفنا رحمت رحمت سو مطلب وسات رزق صحت بدن بارانونه دار دا ټول رحمت ته کړه او نور نه متونه چې دنیا کې دا انسان ورکو محتاج دی رحمت عام ټکه دی رحمت سه حت هم وی وسات رزق هم وی دارنګ بارانونه هم وی نور نعمتونه هم وی مین باذ ذره مستهم رسره تکلیفونه چې رسیدل دوی ته چې قاتونه مرزونه دي اته نه راغلونه مرزونه راغلل الله یو هغه مالر کړه پاګې منی راغه هغه پسې مرحتونه را ویشتل فراحتونه را ویشتل پدې اص دو لپاره او مقابله مقابله کول في نه زون پهتونو دما که او دردل ماېنا زونه لرییکل مثبتونه لرییکل راپاسدل زما د تونو مقابله کې خلته تهقلیلله سره او مک الله زر جواب بررکون ک د د مکرونو تاسو راپ مکر کوئ مقابل کوئ تونو زما سره الله اصله او مکره الله زر جواب بررکون کې دی جوابوررکې که نه کافرو ته ان نه روه نیت تهونه ماتم کون یان زمونګ ف... ستاې چېې فرشت یب توونه لکې ا هغهه ماتمکرون چې کوم تاسووک مکرونه کوئ او تبییرونه جوړه د کوم چ هغه انکارونه کوئ د ټول لک ل کې که نه اخلی د ل چېوم چېظال کوم الله رب به کوم فابدو ظیکم الله رب به کوم فبددو خپله ممه کوئ ولی بر و بحر کدی اللہ تصرف چلی گی والذی اللہ غزات تا یسر یسیرکم فی البر ری چگرزی تاسو فی البر ری پوچوبہ کے پاسون وغیرہ وخان وغیرہ ننسوا گاڑی والبحر پا دریابونو کے پا کستو لانچونو جازونو کے پا دریاب کم کرزی او تا چین اگا پوچوبہ کم کرزی روست برا شکنو لقد کرمنا بنی آدما وحملناو فی البر و البحر اسې د بر مخلوق ته نو دریب کې نشپاته کې دی ته د نور مخلوق ته کنه دریب کوم ګرځي انشګرزی دی او درياب مخلوق ته غو ته راشه او چوبک یو ګرځي هغه نشګرزی دی دراب ولا صرف په درياب کې ګرځي او چوبه ولا صرف پوچوبه کې ګرځي لیکن انسان دا سې دی چې د هغه درياب کوم ګرځي نو پوچوبه کې کوم ګرځي نو په هوا کې کوم ګرځي دا نعمت په دې کو ففل کوي تر چې کوتون ففلل کې چې تا د ش په کشت کوې په جرې نهې هم روانې دا کشت په دو سره بې یوه هوا موفقې سره دراب کې ک روان د کوغاړی کشت ځ اوا هم په غډ روان ده و فریخو د خوشالهدي په دی منې سفر کوې د خوشحاله دی چې هوا مفقه ده جاات ریخون صففون راشيدي ته ریخونعااسفون هغه هوا ذیک وک و جام الموجم ان کل مکان اوراش دو تا چپی من کل مکان یو او عواراش او بل غاننه عوام مخالف لا نو دو ایدا خیر ده کوم غاډ आवाज مونږ با غاډ لارشو لیکن ار غان نه چپیوم سلی چپو کې هوبې نشتله عوام مخالف لا مخالف سم ته ولاړ شي دو په کټ اتلل اوا کبر روان سلا دو په پر راشي بچبشي لیکن دا نا چپی پیوم راغلی او جا اومل موجم ان کل مکانین اوراغلی دو تراغلی دو تا چپی ده هر غاډنا وزن نو دو گمانو کنہم احیط بهم یکرین د منی حاتو کڑسله هر طرف طرفنا اس دو تا قل معبودان پری دیخا معبودان خپل پری دی دا والله چغه وی الله ته مخلصین له دین خالص کی غله پاره بلنا اوس خپل معبودان ورتنو مفسرین لگی؟ دا شکا مشرکان شوف، ش이�قت صفل چون انت، و سخط راغل آلاء ؛ دې دا شفتی زمان مشرکان شاد خود فرقان شروعا تو غیر الله واحد التي قالت و اولا لاطاً و ا겨 حاول هدا و امور درا حاف conservative отдique و امور صفل و ہےğu تغیر من غیر الله الاقول اس درج، فروشی شروع در steps جد سم ان و استاد خط الواصق قرام حافظ صحب اب آلاء مسبدعا تو غیر الله انا یها مسصل اسې وي لا اینان جائتنا منا دیلنا کولنا منا شاکرین کبا تشکر ته د دې مصیبتنا غنا کولنا منا شاکرین خامخ شوب د شکر گزارونه فرمان جا امیده هم يبغون فی الارض اچ په هر کله چې بچی الله دوک دغه مصیبتنا نو اداهم يبغون فی الارض دغه وخت دوچې نغه ظلم کوي فی الارض پزمکه کې بغیر الحق نہ حق سمع لو حقنی زلم کوي غ بندېدي درولار دوی زلمم دغه دی که یا ی نسوې خلکو انما نهما بغی کوم چې کرن وبال د زلمم چې دی حالان ف کوم په نفسونه ستاسو منې دی تاسو سرګن ګوری چې نومرېسهبال نشې مطال حیات دنیا داو ارزی فیده ژون د دنیا تاسو مومرې سوبال نهشته منمونږشر کرد دی کوپ کرد دی اوبال کوم دی دی نه دا خ راحتونه دي. توم وی لینا مرجو کوم به زموږ طرف ته ګرځېدل لس سوهې نبی کوم بما کول تم عملون خبر ودا ستر کو تاسو ته دا کارونو تاسو کول تاسو د خپل عریض جوان دیمه لممسته گئی د مثال د مثال الله ذکر کئ مثال ومن انسان په کول د پارا چې مثال څنګه ده مثال داسې ده چې برنه بارامش کته نسمک شو نفسلون غیاغان گا را بارشل <coughs> زمکه نه چې کوم شي بارکیږي یا انسان خوري یا حیوان خوري یا انسان خوري یا حیوان خوري زمکه نه چې او لکه فصلونه دی میوی دی دانی دی وی دی دانی دی واخدی دا خورا که نظم کېنه چې کوم شي بارش او به زم تواقص نه دي هغه استعماليږي وګورم مې ویښلې خوراکونه شلل دود لپاره قبر هغه انسان شو خپل خېټه ته د کړل کنا واخشل نور ګیانګان شې هغه لپاره قبر نور حیوانات شلل هغه خپل خېټه ته د نن کړل ګور دې معنی ودا فصل نو دا مې دا, دا, دا, دا داني نو هغه بیا د انسان خېټه تلاړې او حیوان خېټه تلاړ دا واخد دا دلې پرته ټوپونه پراتو او لویل چې هغه پندونه سارو خورل سارو خېټه تلاړ ذره ذره شل نه بیا دوباره دغه پټي تلاړ دغه سارو خېټه نه دا واخد بیا پټي تلاړل انسان خېټه نه بیا پټي تلاړل دا سی دال دا سی ذره ذره دا سی رخصو اوس دغ فلوو ره معلوېږي نه د هغه غیاګانو نه د هغه وښو رم معلوېږې دغه ځم ک نه راوتی او د انسان خوړلی دغه ځمې نه راوتي او د یوان خوړلی وټ اوسیانو هی پ نه لږې چ هغه داې کومځدي هغې رمته نهشي معلومولی چې دا د وښو ضرره ده دا د داو زره دا د میو زره ده پته نه لږې بارش او د ځمک نه بیا چې بارش لپ د دوواره لاړه ل بیا د او قبر خېټه څلکان دي حیوان خېټه اغه نه لاړل بیا چې نامو نشان ختم شي دغه شان دې بر نه روح راغی کته نه جسم راغی را را دا یو شلل چې یو شلل تروت ګرځي را لکه فصلونو داني په شان دې ښکاریږي او دا رنګه ګرځي را ګرځي بیا مرشلن دغه لپاره قبر زما کو کنه زما کې دن نشه لکه څنګه فصلونه د خېټې د دن نشي او نامو نشان ختم شي تارنګه حیوان کھیټې د دنشلونو نامونشان ختم شو دقه شانته د قبر کھیټې د دنشنو نامونشان ختم شو علاقه بیر دغه د ذراتو نه بي طرف ورته کیږي نو تا خپل جنم مې مسی وګوره شین کو تا وګوره مې هو تا وګره فصلونو تا ابلک وخت فصل چې دی منه د انسان कर्तव्य چليږي دی منه د حیوان कर्तव्य چليږي بیا و هغه مې به سچې دقه پټو ته بیا تل لېل کېږي نه لګي بیا دغه چې دی انسان دی د غرځي راګردي چرچی دی د قسمه کې نارشه دی لکن د الله طاقت قوت پیو چلیږي قبر طيبو زی لکه پس بیاو ګورا چرته دی من یحزل عظاما وهرمی ذره ذره شي اس پته نه لګي سوک چن دریاګونو کې لا وشل سوک طوفانو کې لاړل سوک چن هغه شوانا تو خېټو تلاړل نام او نشان ختم شه پدی ژوند چر نه نه ته تکبر کوي کوي چه ده ده افتداهم نوا انتهایهم تسی زره زره ده ده جون منی چایم نغطق فخر که ده ده جون چایم نغطق فخر که ده ده جون چایم نغطق بروسا اعتماد که اینما مسئل الحیات دنیا یکینا مثال ده جون ده دنیا کما این پشان دوبو انزلنا نه رو رو منگا من السماعی دبارنا فختلطا بینا و اطولار دیک گان سره خیجی پدیس را گایا گانی دزمکیم ممایا کلون ناسو چې چه خریصاوریم ناخري يا كل الناس انسانان ولا نام صوري مونږه غا غان دي رابان کړی دا قسمونه چې خوري انسانان لکه فصل او میوه ولا نام اورنګي صوري واخه بوس وغيره حتی اذا خدتلار دو تر دي چي کوونه شيسمه کا زخرفا دول خپل وزینات او خيسته شي په فصلونو په دانو وزن نه اهلوا او ګمان کوي ذمہ داران انهم قادرون عليها کنن موږه قدرت درون کې پهې فصل له او درمن کولو منې ماطه مرونه را شي امرزمونږه عذااب ل لن په شپ ک او نهارن پرت کې فال نهسیدن او ګرومونږه دغ دل دل کالم تغ نهبیلم شي و کې نو ولاړ دغه فصل پهېم پرون سرون نامو نشان ختم شي د قشانتې ته ګځې را ګر عذاب چ راغی م نو ستا نشان به ختم شي. کذالک نفصل الآیات لقوم يتفكرون عرضی چرچی دی زمکه زیب وزینت عرضی چرچی دی دغه شانته استاو ما عرضی چرچی دی کنه ته زیب وزینت اختیار کې ګرځه ګرځي نه دا ځواني ودی ختم شي چرچی لاړه زیب وزینت لاړه ما کفصلون اده رنگ چانو غیاګا لري الاړه دا عرضی پرګرام دی والله هو یا دو الادر السلام عرضی پرګرام کې تا 24 صرف کړي ې الله بتهله دا اسلامې کور د سلامتییاته دا خو کور د فنا دی کور د ک سلامتییاته دا کور د مشتونو دی یا دو دا اسلام او یاددي من او لا ساتې مستق بڅوک چ غړي لا سراتې مستقم نه غلاې ته تو می رابطو کهله نالو نا ک نه چې تا نه غلارې ته بوجي عرض پروړم چې نن دی سار نه دی کلم تغ نهبي لم لليذي نحصدو الحسنہ فوزيادہ لقد اردا كسانو احسنو خستہ عمل کردې الحسنہ خستہ بدل د جنت احسنو خستہ عمل عمل ک چې خستواله پس تر یو موافق به سنت سری بل پک اخلاص کنا او دانګه قدی کې خستواله شهادت قران او د سنت مطابق کنا الحسنہ دا به بدل جنت و او نور زیات متونه ف سرینوي ددار دله بولی زت او زیاد دا نور نیمتونه والله یاره قودو نه به پټي مخونه د دو قطارون تالی والله لله دا جننتیان شل د دو مخمنې وه تواالې نه راځي پدو به په دو اصحاب را دي ولاکه سبول جننتې دغه نتیاندي اون چېې اخېدون جرنت کې باې شي والله دی نهکه آن کسان چې کوې نه روا کارونه شر جززا او صحتې ې م بدله د بد کار ص فشان د غې ده بد کاریک دغې بدله در ته میلاوي که وته په همجلله او پټپ کې دو لره جللت یوا مخ ټول بدن مړې بدجللت را دا اثر دی که نه سر به دا دوېوا ماله هم من الله من عاسب نو پاوډر ووله کې سپین بشي نا هم من الله من عاصم دا ويدو د پارا من الله د الله د عذاب نه من عاصم څوک بچو انکه څوک بچو انکه دوه لپاره نشتا مخونه تک تور څنګه تور معمولی صابونه پوڑونو سره ولاړ شي نا کان نو اوښي توجوهم ويا كه غسل شوي د دوه مخونو تاکه تر من الله ليله مزلمه ټکړه د سپین توري شپاسهومې کنه تور له کله مزلمه وسره لکر دا دا مختا یو دا طور شپیر یو طکراغ استولیشی لکر تک طور اولای که اسحابان ناریون فیاخالی دون داوالی شرک کاؤ کنا دلتا چین اغا اللہ رب العزت مجید دا شرک رد کی اللہ وی مونگ دا طول راجم کو دا دو شرکان موم راشی اگر بیا با ورته ورتووویو تاثر آجام تا را جاشي یو شریکان شیقان دومره شي اوسې تاسو خلاص کې که نه یو من خصوم جمعېپ غت منې چ غړ به دا ټول کوم کسان چې دا یله شفاوند الله ثم پولله د ن سره کو بیا به یومون کسانو تا چې شرک کې کرد دی مکانه کوم جیمو مکانه کوم درې کوی په ځای خپل یومونګه کسانو تا چې شرک کړ دی مکانه کومدرې کای په ځ خپل انتم تاسو و شرکاء و کوم تاسو شریکان تاسو ټول درېږئ وقفوهم انه مسئول بلځه کې او دراوې دوه یکرندوله تاسو کېږي نو استفهالنا بينهم و د لوی وراول په ما بنددو کې وقاله شرکاءهم اوې وخت هغه شریکان ددو چې د چا عبادت کړی سبوی ما كنتم یا نعبدون تاسو کو زموږ عبادت نه کړې موږ تاسو په تا له ان کن عبادت عبادت نا عبادتکم لغافلین فقفا بالله کافید الله شهیدم بیننا و بینکم گواز و ساتو ما بینکی ان کن نا عبادتکم لغافلین ان کن نا عبادتکم یقینا مونږه ساتو د بندګانو خامخا به خبر یو او بین دوه کو زمو عبادت کړی نه درنو ته سپتره زه کاهو نیکان بندگان دی یا کذاب بوتان دی نه غو او مونږ ان کن نا عبادتکم لغافلین کنیکان بندگان دی نو انې بعد د لغاافینکه د دو معبان و دو کو را کړدي نو بیا چېناغ به انکاریان شي که نه انې بعد د کوم لغاافین انکاریان به شي د دو بندګ نه او هر سرنه شیطان طولو نوی مابود د شیطان شطان فلاتهلومونې ودو منفسه کوم شطان بهور ته ووي که نه ده به انکاري د سه ابراhimیم لګ سورة ابراهیم دا دل سمسی پارا وبرزول اللہ جمع آیات نمبر دیغا اکیس فقال زعافہو للذین استکبرو ناکلنا طبعا تبعا فحلنتم مغنون اننا من عذاب اللہ من شیع او بسوئی لو حدان اللہ لہ دیناکم سواؤنا لینا جزئنام صبرنا مالنا من محیص وقت پسیدہ قبائیس نمبر آیات روڑوئی شیطان بسوئی ما کان نلی علیکم من سلطانم الا اندعوتکم فست جبتم لی ما خوب وزور نی اراخ کلی فلا تلومونی ولو انفسکم زان ملامتا کئی ما مو ملامتا کئی ما انا بمسرخکم و ما انتم بمسرخیا نیم زستا سفر ادرس و انتاس و زمان وره انکاران شل کنا بل کنتم مجرمین حرست براش سباکی اگر غطان بورتوئی بل کنتم مجرمین بلکه تاسو پخپل مجرمان وای چې مون بصیرات لایونه لیکتونه لیکتبلو هنالك تبلو هنالك دغلطه سو مطلب تبلو معلومه شيخ قاره به شي کلو نفس نار نفسه ما اصلفت حقيقتا غملونو چې مخکې لګلې هر نفس او فتولګي کنه خدانو آتاو پتو خد لګي روست وراثه علبت نفس ما قدمت واخرت ادا رنګ ما احزرت دلته و يرد الى الله او واپس به کړه انشاء الله تا مولا او چه مالک د دو پرشتیا وصلی علیهما کان یفترون د او مطلب دا ګډ وربشې دوناغه دالایل چې دوه جوړ کړیو په بندګۍ د غیر الله کټه صدرللې التای ګټړول دې دلته کټړول دې دا چلې کړې دا, دا چلې کړې دروه دالایل دا دا وصلی علیهما کان یفترون یادغه معبودان مراد دې تر وصلی علیهم روق بشې معبودان چې دو ځان نه جوړ کړیو عبادتګۍ کولا تزه دې غوتانه عبادت کوي حقيقي مالک دې روزی روزي راکوي او تاو واغدار دی دغه عبادت نه کوي نو عقلي دلایل ادارنګي الزامیم دي اکرافی هم دي منیو ما ټول توړته منیر زکو کوم میرا سماي ولارض سوک روزي در کوي تاسو ته میرا سماي دبرنه باران شکل کې ولارض او دکټ اسمکینا فستون شکل کې امي یملک السما یا سوک ته واغدار دا ورو دلغه غوګونو استاسو ولاب سارا دستور لیدلو دستور کو ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت يباسي ژوند دمرنا ويخرج الميت راو باسي مړ مين الحي ژوندینه ومن يدبر الامر سوق سوق انتظام چلي د کارونو سوق تدبیر د کارونو کوي تنظیم د کارونو سوق کوي مدبر د عالم سوق ته دغړغړ کارونو ورته الله وای در کوي وجن استرج مالک سوک دے من نجونده جون دی نمبر ومن یوت او مئی تدبر الامر اسوک تنظیم د کارونو فذ یقولون الله متورق افنات تتقن تاسو چې نوزان نه بچ کید کفر او شرک نه فزالکم الله ربکم الحق دغه صفاتونه ولا الله دے رب تاسو پرشتیا پرشتہ رب تاسو پردایو بلی غړی ځې فما داباد الحق للعالم فماد آباد الحق نشت ده رسطو ده پر خدود حقنا فماد آباد ترک الحق نشت ده رسطو ده پر خدود حقنا الا الظلال مگر گمرائی فانا تصرفون نو چرت آوڑو لکے گئی ده حقنا تا صورت مومنون لگ روانوائے حال تن دقا بار بار دوتو وینا کی گئی نور زو نکلو مشتا صورت مومنون اتلا سمجھ پارا. ایاات نمبر 84 قل لمن الارض ومن فيها زمكہ تختار قدام او سچ په دې زمكہ کې دی سې یقولون الله يا رب السماوات سب او رب العرش العظیم رب د اسمانونو او رب د عرش عظیم سوکته سې یقولون لله اور پسې قل من بيديه ملائکۃ کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیك علی. ایاات نمبر اغا 84 85 86 87 قل من بيدهم ملكوت كل شيء 80 بادشاہ چا سردا د چاپ اختیار کې اغا پناور کې داخل پنا نور کول کېږي سيقولون للله قل فانا تصحرو طول دلال شکره غلط وې فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك قال الذين فسقوا انهم لا يؤمنون دارانګه ثابت چې د پښت د ا کسانو منی چې دین نوت دی انه هم لا یمنون ایمان نه راوړي کول تو ورته حل مشرکای کوم حل اشته من سورکای ستاسو تاسو د مددګارانونه شریکانونه مناغسوب یبد الخلقا چاول زل پیدائش کولې سي بیا ختم کی ثم یعیدون بی دوارکی ستاسو معبودانو کی داسو پښتا نو دوبغلیشت کول تو ورته تا اسما معبودانو کې نشتا لیکن زمما معبود داسې دی الله الله پاک دی یبدول خلق اول پیدا کول کوي بیا ود ټول ختم کی ثم یعيده بیا دوباره کی فانات فكون چتا وډه لیکي د توحیدنا بیا د تبوڅو کا حل مين سره علیکم استاس معبودانو شریکانو نه من غسو یهدي الالحق چې رسول کول شي حق سو کشته ده چې حق ورسې رو دې بغل شي تو ورته زمام ما بوچله الله يهدي للحق غض صح حق باندې روانو الکلشی رواني په حق باندې داو په حق علاج وکړ شو داو په حق علاج وکړ شو ذکر نه خبل خوبل سره شي لیکن دا دې روانول خونی شي کنه يهدي للحق داو وخت اختیار کې او حق باندې بوتل نشتا نو الله اختیار خوشته کړه ځکه دې الله په جانب کې للحق تو ور تو الله پاک چې یهدیل الحق په حق منی رواني افمن یهدی ایا پس هغه کس یهدی چې راهنمای کول شي اله حق طرفان احق زیات حق ان ای تبع صداقت ابدارو کله شي امن یها غسوک لا یهد یهدی چې رات لار نشي موندل الا یهدام گردا چې هغه تو خدلې شي یو داسې دې چې بل سمول شي یو داسې دې چې پخپل نشي سمې ده الا یودا مګر دا چاغه تلاره خودل شي یو داسې دې چې د رنمې د بل کول شي او بل داسې دې چې خپل رنمې نشي کوله او تاسو معبودان داسې دې چې خپل ځان ته حق لار نشي معلومول نه بلته سوخی زمو معبود داسې دې چې فقونه دي او بلته هم رنمې د حق کول شي تاسو معبودان اغزان دپاره حق نشي معلومولاين بل ته وسوخي افمن يهدي الى الحق پس هغه څوک چې غري نه مې کول حق طرف ته زياد حقدار دي چې هغه تابدارو کړي شي عمل لا يهدي الا يهدى او هغه څوک چې لار نشي موندلې مگر دا چې هغه ته خودولې شي لار فما لكم كيف تحكمون هغه چا په سروانه چې تاسو ترې نه مې نشي کوله هدايت نشي کوله فما يتبي اكثرهم الا ظن تابينه دي اكثر ددون غيري د دمو شرکانو نا اکثریت تیره نا غوځون پس روان دي دا چل له دا چل له دا چل ان نزن یقینا ځن چې د لايونې فدن ورکه مینه الحق مقابله د حق شیان شي شی. یو غنه یقین د دلالې چې تيون ملک اټرافي دلالې الزامې دلالل روزي څوک ورکه یاو دارنګې استاد وغوګونو سترګو مالک څوک اسماننو مالک سوکتے دزمکی مالک سوکتے یو غرن حق خبری دیا بلے غرن نستا زن دے انا زن لا یغنی من الحق شایا یقینا زن چایا نو فیدا په کیفو د حق شایا نزی شای انا ان اللہ علی من بی ما یفعلون یقینا اللہ پود پاکارون و من چیدو کئی اوز ترغیب الی القرآن توحید نمانو ولی ذکر توحید مسلا قرآن کرا من قرآن نمانو نو توحید سلو منو دا جواب قران ولې نه دا غزان نه نه جوړ کړي وما کان هدا القران یو افترا من دون الله نه دا قران چه جوړ کړی شي طرفه د ما سوا د الله نه من دون الله سوا د الله نه بلچا طرف نه دا قران خداشي کتاب نه دی چې دې جوړ کړی شي من دون الله طرفه د هغه چانه چې سوا د الله دا, دا خدا خداشي کتاب نه دی چې بلچا جوړ کړی ده رضی چې یو دا جی قرآن پینزد صفات ذکر کی کنا دا بلچا جوڑ کرنے دے دیم ولیکن تصدیق اللہ جی بھائی لے دے ہی دے تصدیق د دیا کتابونو چی دے دینا مخدر دیم و تفصیلا لکلیشت و تفصیلا لکتاب ایک وضاحت کتاب دے او سالورم لا رئی بفیہی لا رئی بفیہی دے چیندک شک مشتے او پینزم مر رب العالمین افتراانه دا دیم تصدیق د مخلووده درین تفصیل له پکې تفصیل له پکې نسلورم لا ریبته پنظم مر رب العالمین نو تسنګا وې دا ځان نه جوړ شې ده تشدارو هم یقولو نفترق اي ويدو کدا کتاب د ځان نه جوړ کړل نو یو تن 114 سو سورته نه جوړول شي او تاسو سالم مخلوق راځم شي کنه یو سورته خودور کوي قلت ورت فتو بصوره مثله راو له صورت پسند دي و تو راځه ما کوي منښتاتم چا مانی چوس رځي تاسو مين دو الله سوا ده الله تعالی نه ان کو تم صادقين کی رشتنی بلکذبو بلک دروغ وای بما پغسم نه لم یحیطوا بعلمه حتن ندکړي دو بعلمه لم یحیطوا حتن ندکړي دو تکذیب کوي دو تکذیب کوي دو قران په سبب د دي چې حتن دو پعلم دغه به علمه چې قران کې سمره حقیقت ته سمره معلومات ته د خبر نه دي کنا زکه تخظیم کین بلک زبو بما لم یحیطو بعلمه چې دوی حطا نه د کړه په علم دغه په علم د قران زکه انه الناس اعداء لما جهلو خبر نه دي د دینه دامه خبره ولما ما یا یاد هم تعویللووللی تظیم کوي یو دا چې خبر نه دي د ققرآ نامو ځکه تزییم کوي دویم له مایم تعبیلو او ترسه نه د راغلی دوته انجام د نهمنلو د قرآن مبت په نه در راغلی نو چې په ساوششي نه دي بس دوقرران نهنی او دنیا, دنیا کې خدوله ملت دی که نه ما یاد هم تعویللو قر تزییم ولی کوي یو لم حيیتو بعلمه دیم ولما ياتيهم تابيلو تر څنند راغله دوه تام جام دنه منول د قران کذالک کذب كَدَّ الذین من قبلهم دارین دروغ ویلو په خانو انظر کیف کان عاقبت او ګر اثرنګي شانجام د ظالمانو ترتیب تر شوی کنه و من هم یؤمن به و من هم لا یؤمن به ذر من یؤمن و ذرنا و ربک په نه منونکو و ان کذبوا کک کو دوسته تکذیبو کی نو څه ده فكل عمل لي ولكم عمل لكم تورت ماله پارزه ما عمل دعوت توحيد ولكم عملكم اساس قرغه مخالفت توحيد يا اساس قرغه ولكم عملكم تاسو پار اساس عمل چاسي شه كفر و شرك كولي مخالفت توحيد كولي انتم بريئون مما عمل تاسو بيزار ده قارون چزي کومه وانا او زه بيزارم ده نه چكم ومنهم من يستمعون اليك عاوزين دا دون هغه دي چې هغه غوګيک دي تا, تا لیکن دا غوګ د منول لپاره نه بلکه د اعتراض او د استحزاز لپاره تنقید د لپاره غوګي دي ومنه من يستمعون اليك ځنه هغه دي چې غوګيک دي تا تا راش اوري غدل لپاره نه اوري چې سیزد کم بلکه سي اعتراض خبره نوټ کې چې اعتراض وکم دو هم د قله راتل رانزو زاد دپرهې چې نندا چل نندا چللی افانته تومه اوسممه آیا ته او راول کو کول شي کوونته ولوکاناند د لایهقلون اگر چې دو لایا قلو ناغوهکې اقل نهشته کمقل دی کوون سړی نو بیا سړی شارو پوکې یو چې کون شي یا چې کمقل شي بیاسوت پوکې کوون ډ نو اواز اوری نام کمقل نو په شارو پوږ نه کوون ډ لکن نو خیر دیې بعضې قانه که نهناي که دومره و خیاري که نه شارومونهې داسې پوهږي هغه د سم سړی د خپېږي سم سړی نه نو الله و یو خو دو کانه دي او سره چ نو بیا کوونوم کمهقلوم شي دا لکه اویت ته چې ګینګړی واچئ د ډیر خپ که سررته پوهږي کوونوم د کمقلوم دی په شارون نهشي پو کولی که نه او می هم من زلا اوځې د دو غ سووک چې ګورې ته. ا ته وای را دا چې نا غوري افا انت ته د علم يا اي ته وتره نه مې کول شي د وडून ولو کانولای بسرون اگر چنه وینې دو وडून د بل چن بصیرت قلبي وتم حاصل نه لكنه وا چې کسان راندي لیکن زلبو بصیرت منه غو غالي رواني راندو تګور ګور پلاري رواني لو ترتیب سره و چليږي خپل نظام يو ترتیب سره چلي بصیرت و حاصل وي نو سترګو د زړه بصیرت مې مغلطه څنګه په داسې ډول او داسې اغه نو په یی کړ بصیرت منستا نو تاسو تا هغه کې دی او تاسو ګوري تا لیکن دا ورېدل دا قتل به فیدی دی ديزې دي کې ځینې زن مفسرین او کوي امام رازی رحمه الله هغه غوګه او ګونو د سترګو مناظره ذکر کړده وګونو د دسترکو مناظره ذکر کړل وکړو وګونو وی موږ به تر یو چې زمونږه تذکرې قران کې مخکي کېږي ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم سمع مخکي لا او پرسي ابصار دي عدلته ميه استمعون الیک او پرسي ينظرون الیک وګونو وی زمونږه مرتبه ده ذکر زمونږه ذکر تر نوغه مخکي کېږي زموږ مرتبه مخکلا او سترګو نه زموږ مرتبه مخکلا زکه شروع د ابنان کیږي اعلی تزي به مناظره ذکر کړو به وګونې وي چې موږ هر طرف نه ورو سترګو ته مخامخ وګو کته شي لیکن هر طرف نه وو نشي کته او وګونې هر طرف نه ورو زموږ مرتبو چاته راغ یو زموږ ذکر مخکلا قران کې زم دا مونږ اړ یغان نو رستم سره خبرې کوي بیا ورو مخکنه سره خبرې کوي بیا ورو او سترګو ته وي مخامخې نو تاسو وینئ او که مخامخ بیا تاسو نیوینئ نو تاسو نه ځیناو لري مونږ لری ګورو لکه مونږ نظر چکم ځکه لګین نو هغه زین تاسو اور دل نشي کوله پر دینه چي ماږه رستم اورو تاسو پردې نه ورسره شکایتې پردې لګېدلې نو اخل نو شکایتې هغه غوونه و چې پردې لګېدلې نو مونږ اورو مونږ اورو نو سترګې ورته وي چې تاسو اورې خو تمیز ژوند نه بغیر بین شکایتلې تاسو چې اورې نو یو دم سترګې وګوري او, او چورلې مونږ تاسو نه بغیر کاټه چلولې شو مونږ چې ګورو ګټه ضرورت نی مونږ چې را فلان کې سره روان دي فلان کې روان دي هغه هغه هغه ستاسو ضرورت نی ته کوم خبره کوي نو مونږ چورلو ګورو هغه نواد راشي زر مونږو ګورو چې شي شریه سوق دي اونه کوم چې منه نظر لګي استاد ته ضرورت نی لګا وګونی وی مونږ شپیا وروک تاسو په خناورې که تاسو په شپ نخ کاریږي مونږ شپیا اورو تاسو ته مخ کاریږي سرګور ته چې بغیر د تا بیا خپل خبره باندې اعتماد نشي کولای او شيشه ده ګوره څکښ څکښ کش خوشلل کشار اخواوري اواز اخواوري لیکن بیا وایز نظر ته محتاج اې سو پوره ته نظر نه نې کړي نو سای یقین نه راځي شیشه د وګورو رناو کوي دلته وګدا مناظره ذکر کړه دا ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا ان الله ظلم نکي په خلق باندې شې ولکنه ولکنه الناس الفسهم یظلمون لیکن خلق په قانون باندې ظلم کوي کنه یوم یخسره ها راځمه چې جمه کې دولر کلم یلبسو الا ساعه من النهار وسوی متاحدلوادو متاحدلوادو دا قیامت به کله را ي د قیمت به کله را دومره زمانه او قیامت قیمت را نهئ یو مپغر زمانې یاخ سر هم چې جمعبه کې دولهران کالمیل بهسو غیا کې درګ ن تر کړی دنیا کې لا سات من النهار نهاررو مګری او ساتته رځې اوس خوی که نه ن شپې تقاله زما وله دومره د نیکوله دومره د پلار ل ته اقبل لا حساب هم اقبط ساعتون شقل قر قیمت ند نځې دا خو زمونږه لارون ديكون سره داوادا شيواله قدور نه ها دا نحن اباؤنا من قبل داوادم سره کیګه دا قیمت په تورو سره انغه چې کله راغه کنا نو به ته یو ساعت او خل لمي البسو من النهار اتاس صورتي دا هغه لګو ګورن اوس خو ډیر قرونه لاړ لقامت رانه لکن به بچا نغه د دین وی کله وی چې دومره ورځ نه تل کله وی دومره نه آیات نمبر دے ایک سو تین چار یوم ینفغ فی سوری و نخشر المجرمین اے یومی دین زرقا یتخافتون بینہم اللہ بستم اللہ عشران یتخافتون بینہم پش پش پکیخا پتے پتے خبری اللہ بستم اللہ عشران درنگ ند تیر کڑے تاس دنیا کی مانگر لسل ردی اللہ وی نحن آلم بما یقولون دا دوی نامنی خو خبریو از یقول امسلو طریقتا تونو نو خیار پره که او حساب گر این لبستم الا یوما ویوی لس رجی بلوی الا یوما اداتا سورتی مومنون بالکل اخیری رکو روانوی علتون دیکنه آیات نمبر دی ایک قال کم لبستم فی لردیو آدادا سینین قالو لبسنا یوما او بعض یوم او سوی دیر زمانه بیا ب یا ساعت وي یا به یو رض وي یا به بعض یو وښ یا توانانو نه به نه هم پ جنګلی په مابل یا پیژې به یو بل تعار به که نه حد خصه لدی نهقل دوي لقا ل قی سره توانینله کسان چې دروغې په پیششي پی دله تعالی معکانو مخته دی نودو دایت مندون کې وای ما نور نهکه بعض لې ید هم یا به اوخه یومونږتا ته بعضڅ ګانې ید هم چې مونږدو سره واده کرد پاو وجن کې په بده مر راشي راک اوحت کې بدر کې پیراغله اونا تو فینک یا چې نو تام دې و مر غولو مر نرسته خو ته نیوی نه نو فیلی نا جو جوهم نو زمون طرف ته ذکر زدل ددو سم الله شهید علی ما يفعلون ده الله گواډه په دونه پا کارونو شهید الله حاضر نار ده دا لا ما يفعلون ها کرونو منه چې دوکای یاو دنیا کې تا ته و خیو یا بتامه مر غولو اوستاد مر نورستو په دنیا کې تومنی سزاگانی راشی فائل اینا مر جو اون مونت دی را تلال نالت و تووی نی کنا پا آخرت کی بزنوی نی فائل اینا مر جو اون او زمان طرف تا جی گر آگر زدل آخرت کی وجود سزاگانی تووی نی کنا دا بیٹے مولین راضی و لکل امت الرسول فائدا جا رسول هم قجا بین اوم القسط و اوملائی جلمون نو دعایات مفصلین ویت شدیاء تخفیف دنیا بیدیں او یا اخر وی دی ته تخفیف چې نو را دا دنیاوي کې تخفیف دنیاوي کې یاره دنیاوي کې نو بیا مطلب داسي ولکل امه الرسول او هر یو مت لپاره رسول دی لپاره د بیان دنیا کې फायदा جا رسول هم کله چې راشدو ته رسول د له لپاره د بیان دنیا کې بیانو کې نو دو انکارو کې انکار نه روستو دوه منازاب راشي نو قضيه بینهم بالقسط عملایز لمون به دا مطلبې تخفیف دنیاوی شي फायदा جا رسولهم کله چې راشي د دو رسول دنیا کې دو تا بیانو کې نو دو اختلافو کې روستو د بیاننا انکارو کې ځنه واغه انکار چې چاو کو نوو منازاب راشي کنه قضيه بینهم بالقسط به دې کې ډیر چې نغات یرروونه لیکل لیو مت رسول لپاره د بیایان د تویدضا جا رسول هم لپاره د بیایان د توخید په دنیا کې بیایان اوکې نو دو پهکې اختلااف اختلاف نه پسچ غڅوک نهمنې نو پاغمه اض بره شي نو دغو پااره کې قی بیا هم بل کستې هم لا یزلمون او اخروی شي بیس مطلب دی بیا به مطلب دا شي بیان بیایان نو بیا به شاهت ایمانه و شي لییکل یو م رسول و هر امت تاپارا رسول لپارا دا شهادت پا آخرت کی شهادت فکیف اذا من كل امت بشهید و جئنا بکاولا هاولا شهید و کذالک جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهید و مانا بداشی ولی كل امت الرسول هر امت تاپارا گواده نو داغ امت فی اسلبا نکی گی سوپوری جگوارا غلی نیکنا فائدہ جا هم اکثر میدان کې او به गवوی وتی خوزیه بینهم بالقشتین او فیصله وکړ چې مابند ددو کې په انصاف سره هم حمله ظلمون دومره ظلم نکړيږي اواز خو دوی کنا متاحد الوادو متاحد الوادو ويقول نو متاحد الوادو کلبي دا وعده د قیامت ان كنتم صادقين کې رښتینی دا وکړه راځي قلت ورته لام لکو زو واعدار نه لنف چیز انده پاره زره لا ضرر تفقولو ولا نفاعون ند نفرى باستو الا ما الله نغرا اغتشو غادي الله لكل امه اجل هر ومتفارن تشكوم نمنون كي ديكنا نو منون كي امتونو دباران يتاد عذاب دا الله فار الله عذاب لكل يغنمرو تي ديكنا اذا جاء جلهم كلشي راشي ني يستخ... فلا يستر ني تي ولا يستخدمون نور استوکیږي او ساعت او نوو مخکېږي دړي مخکې ویلیو چې داتار دان دې یا دان چې د مستوالت په کنيشته کوم خلق واړي نو مخکېږي ووم نه کړان نه چې ته دنیا لا تنګ او استر نیټه زړه ختم شي نه په خپل ټیم وي کله رايي تم اناتاکم ادب او بیا تنو نه هر کله تورته تم لګ سوچ فکر کړی تاسو دغه خبري لږ سوچو فکر کړړ دی ددې خبرې نه تا کو ماذا به او نهرن ک چېته را شيته اوساعذاب دله باید تن په او نهاررن یا پروز کې ما دا یاستاجونه من مجرمون بروي که نه فات نه به ماطدونه او بروي که یا متا متحاضل وادو او دا ووي چې داعذاب نه د فمو را شي که نه ولا ی عجل الله بیا کې ذکر شو دو زر وواړی چې مشبتې را نو تو ورته لیک سوچ فکر دکر کړې که ته عذاب راغې متصله د خلاصي لپاره شي دي ما ذا یستان جن منه المجرمون د دې جمله یو معنی نه دادا ما ذا سمرل به غط عذاب دې یستان جوړ چې پتا دی غاړه منه د الله نه المجرمون دا مجرمان سمرل به عذاب دې دا, دا استفهام انکاري دی لیکن لپاره د تعظیم سو مطلب سومره لوی غټ عذاب ده یستاجل منه المجرمون چې پتا ده غړې دا مجرمان د الله رب ل عزتنا دومره غټ عذاب ده منو زمير به الله تعالی دې الله نه دا مجرمان غړې خاط نو اوس مطلب دا مطلب راوې چې کله دا عذاب راغې اوس خو زر لیکن کاذاب راغ نو دوه سخت پېښماني په دې خبره باندې سخت پېښمان وي کنا جزای داشلا چې دا خلق و ان ته حبه پېښماني عذاب پېراغې کنا مصیبت پېراغې پریشانی پېراغلا د مطلب د مطلب دا دې چې ما ځانه تدبیر مراد دې چې د تدبیر او د رنگې مین هو چې زمير ته دا مازه تر راځي دې ماذا څنګه معنا داسي ماذا ست تدبیر دین یستان جنو من مجرمون چې پتا دای به او کې چې پتا دای غوړی دغه دا تدبیر دی وجنه د عذابونه مجرمان اوسه مطلب چې سماده ست تدبیر دې تدبیر شست ست تدبیر دې چې ضرب او کې مجرمان دغه تدبیر لپار د بچکولو د عذاب ماذا ست تدبير دي یستا جلو چې ضربو کې دا مجرمان خلق لپار د بچکولو د ځان د عذاب نه ست تدبير دي چې دو بزرو کې ډېر مطلبونه مفسرین لیکل اول مطلب دا چې څومره عذاب دي چې پتا دی غوړی دا مجرمان د الله نه نو منه زمير الله تعالی جي اوبهم کې ماذا تدبير مراد ست تدمیر دي په تا دای به وو کې دغه مجرمانو دغه تدبیر لफार ده د فکو له د عذاب نو مونږ به ایمان راوډ کنا ایمان خو به قبلي کنا مونږ سره نو تدبیر نشته لیکن تاسو چې ایمان سره عذاب د فکیږي نو مونږ به ایمان راوډو اسو ميدامه وقا ا بیا کله چې دغه واقع شي تاسو ملې امانتوم تاسو به ایمان راوړای ال انا یوس وقد کوتون به تستااجون او تاسو د تواره وخته دغه وخت بیا ایمان قبلېږ نه د فرون مده د چینو چنو څمه قیللی لنو ظلممو بیا به شي چاته ظالمانو ته ځوودابل خول دی ساک اداب دی مشکې حالته جوون بما کوتون تکسیون په ل نه در کولی کېږې تاسته مګیا کارونو چې تاسو کوئ یتن بهونه کا دوتن تپوس کې هو ا خبر حق حقته دقیت قلته ورته ای رب ا او نام وربی قسم دے رب پرف زما انه لحق یقینا دا قیامت حق ہے و ما موجزین بموجزن انی تاسو بچکی دن کی دا الله عذاب نہ یا عاجز کون که الله لرا چې بچشه دا عذاب نہ یا بچکی دن کی دا الله دا عذاب نہ نی تاسو قیامت اغه یقینی و راځي قران ک اللہ رب الک سلور زون کی دا قیامت راتلو منه قسم کړی یو زیدارک دا بل ورپسی سورة تواہا تا سوگو قسم کی چې قیمت وقت خام خرازی فی اللہ خبر قسم تا حجت نشتا ومن استقو من الله قیلا ومن استقو من اللہ حدیثا لیکن زماستا یقین دا پارا چه کافر یقین دا پارا چه کافر یقین راشی پا دیکن آیات نمبر دی اکاسات سورة مریم فحنا مریم سورة مریم آیات نمبر اٹھا سات فو ربک لنخسرنهم وشیاطنینا ثم لنخذرنهم حول جهنم جسیا فو قسم دے پر ربستامنی او درین دیتا سروارای سورة سبا ومیق نصفارا شایی کم دے اللہ رب العزت قیامت العطلوب قسم کی دامو اچدا اس یو خبره ده دا وی خامخه راځي حيات نمبر دي تین وقال الذين كفروا لا تطعن سان وي کافر چين نوراجي په منکامت قل توته بلا ولنا وربي قلتهم قسم قسم ده پر زم لا تطعنكم اصلورم زې ته سوره تهغابن روانه وک سوره قسم یالله سیफारق دا تبارک تقابل تبارک الله زیګره او قسم یالله کو سورت تغابن دا قسم الله کې آیات نمبر دے سات زعمال لذین کفروا اللہ یبعصو قل بلا وربی لتو بعصنن بلا دلتو ربی دی سورت لیم قسم فری الله کنا دوی دا خبر حق دا نا اللہ وی آو ایو ربی نو لحق و ما انتو من معجزین او صرف ایمان من اخلاص دے شئی لیکن بیاک سالیم دنیا پیش کئی کنا دیابا نخلاص دے گئی والومن لكل نفس او که شيء هر نفس طرف ظلمت شرک کردے معفله درم ار غصه چې مختیزمکه کیږي هر ست داږي له کل نفس ظلمت معفله در له تعدد به به چر فدا بدل ور کیږي پاک سره لقار د خلاصولو د دا بده نه قبول نشي کنه درې سپاره بلکل اخر کې تشده فلن يقبل من احديم ملء الارض ذهبا وعسر الندامه لما العذاب د دې دوه مطلبونه دي واثرو نه دا متهکارهبه کې پیمانتیا پیمانتیا بهکاره کې چې پهې خبره بیا پیمانې که یا نه دا واثرو نه دا به کې پیمانتیا دا مشران د کرانونه مشران که نه دو به پیمانې چېرممونږ د ایمانول د را وړی دکن د کشانانو مخکې ان پیمان پیمانتیا خپله پټه کېتهغ ته زمونږ هغه کمزوری معلومه شي یا بهکاره کې پیښمانتیا چېمون داوللی کرد ده ل ما را او لاذا به قوبه نو بل ق هم لای زمون د دومره مثبتېولی ممته را شل چې ساللیمه دنیا فید کې ورکی بدل ل کې نه خلاصېږي ځکه خده اخرا و که نه قییده دا په کار دا لا لې لا مااف خبر دار خبر شي پهې خبره یقیرن یا الله پښار کې دی راغ سر چې بر وکتته حبار شيء إنه وعد الله حق يكناً وعدد الله حقاً ولكن أكثرهم لا يعلمون حقاً جندكول ومركولتين وإليه ترجعون قال سغطة وتاسو کردو لشيء يا أيها الناس قد جانتكم وعوزتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدن ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون تضطول وخي دعاة الله رب العزت کڅرکې او دا د انسان د فطرت مطابق لکه وتن بمار شي د ماهر ډاکټر ګوري ک او پر ډاکټر تجی ماهر ډاکټر تجی ادااتمک یو دل مونږ ویل ماهر ډاکټر تجی ډاکټر ورتاول پرې زونه کوي موعظه څه دا کارونه کوي دا شه ونخري دا شه ونخري دا شه ونخري پرې ورته کوي او کله چې تاطا پرېز وک هغه وي ډاکټر صاحب زه پرېز کومه لیکن زه ما بدن کې مرز دی هغه ته پرېز وک زستا پریشن کومه ڈريم نمبر کې بیا پریشني اول ورته پریز کوي ڈريم نمبر کې به اپریشن وکي پریشن نروس تو بیا دوا دوانی ور کوي 14 پریشن شې نه اوس په 10 غره زاد دوانی استعمالای تاته د دې خلاف کو نه دا مرز به بیا راشي بیا په تنلې کې شکیږو کنه ته ودا دیوونه استعماله دې کې ونه غر نه کړی دې ترتیب باندې بچلېږي وکلا چې دا غري مرحلې تری شي اوره مرخره د پریز خودلو صاحب پریشن دی ګورې روټه بنوخري دا شی و نوخري دا شی و نوخري پابندي و لګي کله چې پرې دیمه مرحله دې به پریشن دا پریشن شي دغه مرخلا بیا دغه نو دا د دیوانو لیکن دا چې دا کارونه کوي دا کارو تر ټولو ښه ورته کنه علاج څلوونو مرتبه به صحت وی به صحت راشي په زما مرتبه به د خوشحالي او خیراتي خوشحالي او خیراتي کنه ارزه مریض خوش رازه چې خیراتو کوو نو غلطه ګوره الله رب ولزه ته روهاني مرزه علاج کوي کنه جسمانی خو ته تکای پريز کوي جسمانی خو پریشن پریشان کوي جسمانی خوته دیان خوریک جسمانی خوتا ته صحت را شي بیاتهمی خواغی سنډالله خیرات کوي خو شالی کوي را روحانی را جوکه که نه جاات کوم معیزهتون راغې ته اوته معیزهتون دوا د نسیت کتاب چې من کوون کوې معته و منون کوې د بددو خبرو منکون کوې د بددو خبرو معزه دکن نه د بددو خبرو نظان بچ کوي ا غ نه کوئ ډاکبه نه کوي نو زینا دا روغ بانه وینه غیبت بانه کئی داکتر سه اینده زما زما توبه دا خود اشتر وشفاولی ما فی صدور دانا داکتر وی داشتر موزه و پریشنو کن کنه اللہ وی دا تب نور نکنیم اشتر چیتا دا روغ وی لی غیبت کرده زینا کرده فلان فلان فلان کارونه کرده دا بزلی رکم کنه وشفاولی ما فی صدور کینا بغض حسد شرک چه پروت تیغیس را ب اول منکون که ده بدی صفا بادو خبرونا داکر شرک کفر و حسد و بغض دا بنا کئی این دا بنا نکوم لیکن مخکی چی میکر دی او شفا اللی ما فی صدور الاسلام و یهدی و کان قبلو شفا ده اغا مرزون ده پارا چگه پسینو که دی شرک ده کفر ده حسد ده بغض ده داکتول سیزون بلره که حاک بیا بسکوم بد کارون نمازان بچ کن مخکنی بد اغا اوم رشل بدن ساس سا تر شو اوس په ته دووان استعمالی چې دا مرض دروننی بیا ټیکونې کې وادنې هدایت تیک چې دغې شي د او امیر د نوې دی اوس به دا دا دا کارونه کوي دا دا به نه کوياکوي که نه دا داسې زونه ته خوړی شي داسې داسې لارو منې تتللی شي داسې داسې لارومن ونځې داسې داس سي دا زونه من نخورې هغه و که نه وادن اواممیرو نو لا حعمل دژون پرشن نروغی دااکر ما تو ووایه که نه زما بهجوو څنګه تېږي دا داسدونونه بخورې دا به دا کارونه دا به نه کوئ اوکه تا زما خبره او غټه غښ د و خهړې پیششر بیا به ساز پریشنې کېږي تا غړی او خړل دا رګونې بیا بند شي دا چل ب شي دا چل بشيته او صی ترتیب سره دا شي نخورې دا نې دا بخورې دا وخورې اوس الله هدن دی که عمل ز ستا ګنې رشي دی نو شرک به بیا وزرق غنره شهن كفر بنكي فلا فلاه بنكي فلاه بنكي فلاه بنكي زنا بنكي غلاب بنكي داكي بنكي دا ذروه دا بياه مرضي شهن وشفا ولماء اغاو خود صفاشه ده بياه مرضي نكي او دماني با استعماله چه دا سي پاتشهن مز بكي ادس بكي روجه بنسه حج بكي زکاة باركي عمر بالمعروف بكي قران بلاله تلاوت بكي محفظ کارونه بكي کنا زرقه وزرقه نورم خشي سفاه ش د کوفر لر ش د چک لریشي دی اوس موافق خبری کا چې داښ تکړه شي مخالف خبرې مو کووه چې دا بیا خراب شي او بیا پتن چې بیا پرشن کیږ او که نه دا رګورېلاړ دی دا ټر ورتووي که نه دا رورې لړ دی یا پهتنیس دا سمیږ او که نه مرتس کې نو ث پته لې بیا در توف میلاوی او کنا نهستا زونه مرضونه لر شل شک کفر لري شه دوباره کې بیا درمن مره ټی کوکي دوی به استعمالی استعمال یې ای کړه کله چې د ډاکټر دوي صحیح استعمال کینو بیا راحت دا بیا صحت راشي او د قران عوامر او نواهیو مینه تا جن تیر کونو بیا ور رحمت راشي دیانې چخورین سلوروم مرحله د صحت ته کنه نو دلته چې ناغه د قران مطابق جن تیرې عوامر او نواهی پرېځم کای نو بیا د سلوروم مرتبه د رحمت ته کنه ور رحمت للمؤمنین په نظام او مرتبه کې کال استاد جسمانی صحت راشي استاد خیراتو ده خوشاله یم یاره زمونږ ډیر صح مریض او خدای ښه کړ دې زړه پرېشنوخه زړه پرېشنوخه اډر ر والو نه بندو رګونه نه بندو اغا ذات شو رازای چې خوشاله وکو یا سره پخپل و یا سره خیراتو کوي زه خلای بچ کړم نو تر آپاس کنه ستا علاج شو دنه زړه رګونه دې بندیو خپل رب نه پېجند فاتن خالق مالک الپجنده تاسو له بنش او غاسو رګونه دي کولاوشل هوسته پاس کنه خراته کان قلبه فضل الله په فضل د الله تعالی چ قران راغې تاسو هیلاج یوک اداننګې ورحمتيه پر رحمت ته دی توحدنا شبشم یادادات چې تی د دې اهل ګرزولې الله قران راولې کو تی د دې اهل ګرزولې فبللک فل یفرحون پدې موندې خوشاله یو کوي هو خیر من ما یجمعون دا ډیره به تر داینه چې کوم دا جمع کوي جسم چې ناګیله پاره ته ترتیب کوي ورځ روح د پاره و روح اوس مرضی کومه اوس علاج اولتو ورتو راي فکر کړد تاسو په دې خبره مانزل الله علیکم می رزق هغه چې درکړ دي الله تعالی اوس هر کس رزق فجالتم نو حرام او حلالا ګڼه تاسو داینه ځنه حرام او ځنه حلال ډاکټر دیوان راکړ دي ځنه خوري او ځنه نه خپل تعارف نشه به تبدیلو کینو نقصان وکینا هغه دا بخرې دوی دا بخرین اته منه دا یو قسم وکوم دا بلبنه کوم له یو نوري پرېدا دا یو ګولې مې خراجی الله قانون را لگللی توې چې دا پرېدا به حرام وغه پرېدا به حلال وغه پرېدا دا حرام مې من راځي دا څنګه بیا وته ترتیب جوړ وکشنا حرام له بزان بچ کینو حلال بخرې دا ګولې د دې لپاره دی د دې دا چین و اینده مرض ما نکیم دا گوله اشتا مرض ختمی تو ازا مده یو دی خورم بلدی نو خورم نکوم دی مرض ختمو لتا خوری مرض بی ختم کی لیکن دا چکم اینده اٹک راجی اغا گوله تا نو خوری نستان بیا, بیا نقصان کی کنا حرام و نبزان بچک خلال بخوری دا علاج دی کنا قلت ورده اللہ عزینا لکم تاوست اللہ دا سویل دی امو ملاللہ تفترون الله اللہ, اللہ دروغ د الله و جنلکم الله تاسو اجازهت کړی کله الله منه دروغ جوړاوه ځان نه لگے فور تر دا غوله ډاکټر را کړی دی هر ما مشهور کاغستی دی هر نه معلومه د وی علام نکړي کته ورځي ډاکټر نیول کړي تا وی له خورې کاريږي ورته چې الله نیوي دی تا کار کوي غلطه چې هغه جایز نا ته ډاکټر خو له منه حلال پرې او دی الله په وی نه حرام نه پرې دی الله و جنلکم عمل الله تفطرون او دا چې خپل طرف نه ترتیبونه نو بیا سړی که کنا ځان نه ډاکر جوړتي د وزیر قبر ته ولې څنګه ځان نه حلال او حرامې نظر جانم ته ولې سي وما ظن الذین یفترون علی الله الكذب صدق الخالص سجا کسانو وما ظن الذین یصدق گمان دغه کسانو یفترون علی الله الكذب چې جوړې په جو مې درو ډاکر مې درو نه چې جوړولې چې تاسو یې ما لاغه را کړدا توبې پرچی وخا په دې پرچی کینشته د 2 اگستې الله دی وقت وې خورآې نشته داې ساله کې دي کته غور و ماون نه ل یا لولهله قذب ص خیال د کسانو چې جوړی پلهې درغ یو ملقیامت پر دقامت ما ما ی فال چې دو سره بهڅ شي دو سر به کېږي چله منې دروغ جوړیډاکر من ن شي جوړ للی یو پ نه د لیکې تا ته سک نه پرې دي چې قرران کو خبره نشته څنګه منې داكتر مني دروغ نپري دي والله مني دروغ پري دي ويطيك تا پرشاو خيان داكتر نده لكلي لك. ويطا حلال دي وحرام دي وخيان قرآن كم دي اللاوين دي وما ظنو الذين يطرون على الله الكذب يوم القيامة چه دوسر بسوك ريشي یاد آدم چه ددو وما ظنو الذين يطرون على الله الكذب يوم القيامة يوم اطلب خوده دا دي يوم القيامة نمخ كي چهنغا عبارت اگر مقدر او منه او داس هواه څه ده ګمان کسانو چې جوړی په الله باندې درو چې دوسر و سوه کړي چې پر د قیامت چې دوسر و سټیږي لکه قیامت پر د چې دوسر و سټیږي یا و ما ظن الله جن یخترون علی الله الکذوب یوم القیامه مطلب دا دوسر و سوه شي پر د دوباره د اقامت کې چې نوغه دا ګومان ساتي दुसरा بیا څه معموله کوي ان الله لزو فضل الناس يقينا الله خوان د فضل په خلقونه ولیکن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر خلکو نه شکر نه کوي و ما تكون في شان و ما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل من لا دو خیال کچی ارادا مریضان نی سمائی لیکن دو منی نکنا و ما تکونو فی شان نیتا پیو حالت کې انفرادی ستا حالت و ما تطلو منو من قرآن ان اللہ طرفنا سیسا دا قرآن د دعوت حالت و لا من عمل دا اجتماعی حالت و ما تکونو فی شان انفرادی حالت و ما تطلو منو من قرآن دا دعوت حالت انفرادی اولا تعملون من عمل دا استماعی اللہ کلنا علیکم شہوداً کتا اسی اوزے کی اکتا دعوت ورکئی اکتا مجمع کی اللہ کلنا علیکم شہوداً منگئی جو منگ پتا سبانے حاضر ناظر اس کله فیہی کلچتازو اغم مجلس کی ننوزے و خبر خبره و ما یعظمو عربی کا پت ندے ساد ربنا عربی کا پت ندے سی شیل ربنا ما یعظمو پت ندے عربی تا ربنا من مثقال ذره په مقدار دی او ذریشه فلر دکته سماکه ولات السماء نه پر اسمان کې ولا اصغر من ذالک ذو ورکه د ذرینه ولا اکبر نه غټ ده دینا ذره ذره ذره کې بیا په الله خبردار ستا دی تا نظر نه وخذ ذره غایب شي ذره داس ذره کوه ذره کوه ذره کوه ستانو مخروکه شي جسس وان الله نه نه روکهږي ولا اکبر او نه د غټ ده دینا دا ذره دا مرکب قوم مرکب قوم غرت نه جوړکا دار سیلیکټ کنا الله فی کتاب المبین الا انه لا اله الا خوف علیهم ولا هم يحزنون یقینا بالله اولیا تشه یرا په غومنې غراتون کغه وخت انه غومنې غم د تیرشوي زمانه اولیا سوک تیرش 800 راپای ځان ته ولي ولی سوک ته الله دین امن او عقیده برابر ده امن عقیده برابر ده نو امنو اقیدای برابر ده چې اقیدای برابر ده او دانغه وکانو یتقون بولدا یعج بډیو اقیدای برابر سم مطلب اکیڑے د قران موافق ده وکانو یتقون او دوتې ناغزان بچکو د کفرو شرکنا عمل برابر ده نو ار سړې ځان ته ولي وایټ ولي هغه ده چې هغه اقیدای برابر ده عمل د سنت مطابق ده دا خبره کې چا نو ده ولي ده او که دا نه بیا بیا هولینه دي انبیا چې نغه معصوم دي او اولیا چې نغه محفوظ دی معصوم نه دي هغه نه ګناونه کیږي لیکن دا چې عمل به د شریعت مطابق وي عقیده د قران مطابق عمل د شریعت مطابق او له اولیا دي کدی کې يومنی نده ولي ونه دي ته په اولږي دریاب منی ګرځي یا چې نور خري اغه که الوجی لیکن مخالفه سنت ته نو دا ولی نه ده شیطان ده استا قیده خرابوی کله هوا کی راشی کله وچا پلان کې ګوره اغه ور خوري خام کله دا خارور طلار مداریان اغه تیل وسړی ته ویلار شه دکان نه تیل راوړه اغه و تیل راوړی به به ګوره دا تیل تاراوړ د کنا بیا به دا تیل اوس کی چه وې اسکل د وچانو خو لین له غنبار کې ور برتوا چی دخلین او برډار اخي دي وتبه چې ردا کوله د دخلین اور ووتل دا هوت چې هغه مداري دي غلا صفيره تبه شي دا ودیږي د یا چل په هوا اله دي عوامنه شیطانو مولوتش درام من له پاسل درام من هتن کون ګرځي نه ولی علامی دی آیات کې د دقت ودی امنو وکانو یتقول عقیده برابر ده عمل برابر ده او عقیدہ اخرابا ده شرکی عقیدہ دا خلق و تشیدی کئی نه نمانکی دے پا خبلا مشرک دے دارنگی عمل دے سنت خلاف دے گیر اخری اللہ بریتی ساتن لی دارنگی عمل دے شرک دے دا سنگا ولی شرک دے چکم کرتگونے کئی کنا دا فقط استدرانج دے اوئین شایطین لیوخون ایلا اولیائیهم بار نسرہ راشی شیطان و تنمخی اجیو اگر خواتر آئے کنا کې په خیر راغلي یو سړی دلاړو زما نوموله را تخوا تا سرشیطان دی تهشیطان په روان وستا شطان مشکې شي که نه دکه دو تن نه روان وي یو مخکېلاړ شيګې تنته و سړی راغې دا نوم دی نو د قشان تا سره شیطان د تا کارې نه ل زرغ لاړشي هته و دا سړی راغې دا نوم دی او دارنې تو یو بلته وي م زما په سر در دی زما خیت ک در دی زما پنړه بې در. استاد شیطان هغه تا و الوی کنا دا چړې راغې دا نوم دې فرانس کې لنی راغې پنده یته درته ها فرانس راغلی آهو فرانس کې دین راغلی آهو خاصه پنده باندې ایستکا او هو دا حضور رسیدل لے وای دا کوئی نشیاطین لې او الایایهم چتقران نه خبرت به و یا اكيد جوړې شکنه شکر د چلی راته کو دا چړې راته ماتوم یو کس راوي وي په کراچک وطن نومه پهښ زه لره نو نو ماته چې فلانکیر أغلی زما نشته ورته ګرځي نو زه حیران کوم چې دا ته زما نوم څنګه بس زما پاغمانی عقیده جوړه شته چې دا دی بیا یو میا زلا نه وروما بیا جو زلا نه ماته یو کنه اوس निजाम له بل وریونه سر فرانکي ځتا تلې حالت واقعي وځاګه سره تلوما نو ماته پته وږیږي دا الله ولیده ما شیطان دي ان شیاطین له یحون لا ودیایم او ور دما خبر بدوله کنه وی خلقه عقیده خراب وی هغه شیطان خراب وی پیغمبر د پته نشته صلی الله علیه وسلم حضرت علی سلام ګور موسی علی سلام ته وی سوت کوم موسی موسی اسرائیل او هغه ته پته نشته تاسو کریون صلی الله علیه وسلم ته پته نشته علم الغیب نه ده او توې چرات دته زمان نوم راځي عقل راځي او شیطانات به ګرځي کنه قا قران نه اوري دې به سره پساوسي قران اوري تهغه خو هغه شیطان خدا غد حدیث کې راځي دجال په پدې ملک باندې چرچشي ټول دنیا باندې یو تنمداسي غیرتی چې دجال ته وایي ته دجاله نور واغته سوني شویلې ته دجاله خپل سترګه سمکا ته زه خدای ما الای ما اتوای چې انزر ربنا نو سوکورتنی شویل ستر رب نه دا سترګه دی ولې کار نه دغه سمکا کنه اول سترګه سمکا او بیاشته ورته ګرځا هغه ولارد شي دجال داسې یو علاقه وشړی الته وچن بارانو نو وشا فستونه وبارشي خلق ته وسنګ چل امام علی کنه باندې ولا علاقه ته ولارد شي داسې خلق وخت خپل تابې کی یو قسم ورتوي چې ستانه منم او ولې ته دجالي وځه قتل قتلکم خلق ته وی ګوري هغه قتل کی دوټو کړي بکي مزګ ولارد شي اورا وشي او به به ورتوي پاسه به به ده پاسه چې پاسي وسمه مری کنه هغه وسمه خو یقین راغي ته د دجال دوه بار به بیا داغه لاس پاغه مینه برکیږي نو و ټول خلق ته چاته وي خو در ژوندې کوم او چاته وي باران درمنو واره ما چاونه باران وري چاته باران ضرورتي چا له وخه ژوندې کوي او ټول شیطانانی شیطان بل شي دیويا نو شمه مری کنه بارنه شیطانان کښې تدراج تکنه مهلت دا فستنه وچی دا وي مي دومره و یو تنید د تبو جتا کانه والی چې دومره کار کوله چې زمکه نفستون بار کوله شي بار نه باران ورول شي سړې مړکول جونډه کوله شي نو داخپلستر دا غوالم استعمالوي دومره وسګني سواد دغه یو تن او څنګه د ټول خلق جناغه هغه ګومراکی او نو سبا موبایل کې خډیر دا حقیقتونه اخطار شته الله کټ خپل کسانی او لختی و درولي او لختي وسره گاډو کرا ودی ابل د دې و وپاسه غپاسی ګوره کنا پکې نه د کسانو تویل لیک چې به خپل مرګري کس گاډو کراولي پنځ شپک کسان گاډو کراولي ابه وی ګوره دا گاډه کراوي ستادیو پیرسه په لاس راخ کنا اوس ګوره څنګه منډي وي هغه روغ کنا دا واستي دوکاکول لکا نور ورته مينت کوي اغه نه کوي لکا دا خپل کسان د نور خلقو دوکاکول د پارا او بیا چې زنان راشي سره راشي لري نه دماچی او چې خځه لاړه شي غزان کی او قسمه قسم هېلي عادی بيزه تا کول او د پاره شن مول او د پاره لاسونه پیوي دا شي چې تا ګډ ګډ نه پیرا نو باسم نو ارځ نه چې ګډ کې پات نه شي هرځه کلاسوي چې دی ګډ کې پات نه شي دا ګوره کم حق خلق د کنا ورته دا ولام علاج کوي کنا سورت الفاتحه لو الاخری سورتن اللہ نور انور دی بدنی جسمانی مرزونه دی غیله پر دیوان دی حکمت دی دغه فرادیانو پسی ګرځیدل خپل عزت کول به حیا کول اذان مری دبر سړی لاسونه لگول دا خو من د شران دا لګی دا ودی دی دا شیطانان دی ټول اولیا چی کنا خلق د دا دانو ایجاد شو کدا شوکا اغه الله طرف تبریا اللذین امنوا و کانوا یتقون د ګناه کبیره دی مرتکب د کبیره امام نه جوړل پکات ګناه کبیره د ځا کار کیلک لهمل مشرات الحیات الدنيا دوله پارا زیره داد صحیح اولیاء او د پارا په د دنیا کې او په آخرت په آخرت کې لا تبدیر الکلمات الله ادا تش فرادی مغ مانسره تلاړو حالت زیک مونګه چاوی دلته پندای شیخ ساغر دو اوس ګډ ورشه ده دا کارونه کوي مغه یو دوړتنه دا خو ته لاړو چړانو نو د سیناسو هغه دغه لین ورته لګیدل دغه قانون یې کول لګا موقام یې لاوښلا ما ورته وی چې ته نور کار کوې سکول استاد یې هماره وخشه دې مې سو تنخواه دې دی 60 70000 80000 ریه اتیا ذرې مې ده ما ورته وی چې دې ګن کې وې سرهښت شي ماته شي شي ګن مې دا ګن نه قال الله रोजी لا ګول لا خسرو زی د تملاوی کې تکار کې تنخم ملاوی کې عدالت دی ګند کې مطلای دغه ګند کسب جوړول خو نشتقلک احيانا ترته د جشه اته کسب جوړ کړي دا ټکنه زالک نو خیر هغه لشم متویټ اته سخه ولا کسانو معلوميږي ما هر څنګه چی خدا ته ګند کې مطلق خبراتې شروع کړي ما ورته تپوس کوم خوای وبر اختیار او بالکل لخته و وتاباتم ما بالکل راغتا ماستا شو کال اوس لکیدا پیرانو واسه دمو ناچې زما خو ډیر شو کال اوس ل ما ښا ډیر ډیر شو کال کې تا ته یو لسته نه راغلی هغه و خندل ونه ما ډیر راغلی ما زرب راغلی نه ډیر راغلی ما لستر راغلی نه ډیر راغلی ما لا راغلی نه ډیر راغلی دین ډیر راغلی ها لکاو کسان راغلی ما ښا دین او ما تاسو په 35 دروغستي هغه په خندا شو ما د کورونا او ته ناغستې دي یو بنگلا می دا جوړا کردہ بل می مانسري کې جوړا کردہ یو پेंडा کې جوړا کردہ او ما خبرو ده د هولندوم ما وی چې لکاوه کسان راغلي اته کورونا او پیسي اغستې دي سمورته وی چې لکاوه کسان راغلي تاج کورونا او پیسي اغستې ریته نه ما ترختیا و چې د دې کې سومره کسان ومن پیران وو اسونه ما ته ورغتاوي سلام مکه نه ما پساو کړو چې لکاو کسان دغلی اته کورونه او پېشي کسانو م پیرانو او سونه تا وخلې نه پیرانو نن ما وخلې هغه درو به ما ورته درو ما پاګرستي دي د تښ دي ل فراډونه دي عقل مون سره پدی لاري نه دي به کوفه سره دي چې تن پساوس تغړه دوه نمبرې وای کوله کولانه پساوشه پساو دا څه شوه چې یو کارنل خپل خدون پس راويسته چې زماده خدمتونه غټې راځي هغه یې سره د نور سره د کولی ولې جدل تاسو دوه کو کوم زما خو به ځای نشته لك هغه چې خدمت او کتلن چا راکستوي چې راويسته و ډېر مخانه خبره را چې راويسته و هغه ته وې ډېر شخض پیریان دي اخزوس اوري موسکی کې لک هغه یران میران نوخو اسه غوټې ویپی دا برنامه غوټې وی کنه پی هغه سره خوان سره چرتروانا و ودی منډی سخته پیران دی قسوا غلړه زې کودرې گئی چې دې ما پشه پاسیدنو تا سباراسه اکني زو په دې دم چوما دا بسمش لګ کمرې کې دن نشو خده ګلټ کین ولا د بل ګلټ کیناسته نو د بار تا وته چې ما له خالی بوتل راړکې یوه لی بوتل څخه یې کوې کوئی اوبه دې خځه لور کړو خیرګ دا خبر نه ما ول خالي بوتل ورکړه د یو طرف ته شې اسړو نه پټ شې دا کویکاف ورته ونسه از دغه بوتل کې نه او ورته وکړل دې خځه کوتل چې خځه کوتل چیرې نه دا کویکاف کو بدللی وسه د اصل له اسړو ما کویکاف نه فل جنات اسنه وبر اوخت راړلې ادا بوتل کې وودی ماده منه د ما چول له دا ټیک ټا کی لیکن چرته په دې منه بیا سې تکلیف راغی د یو د کن دته خولیکا چې دا و ټیک ټا کی خه زمیندانه پلار ټوباله لګاخه لو ما ونی پېښاوس کی لګم خه د دې څنګه چل لیک هغه و ټیک ټا کی مولکه دې دم ما وچول ټیکې ما بیا یو د کن ولورینا نه نه د کن ضرورت نشته او به ضرورت نشته که کافه ضرورت اغه فالته کوې کاف قتلو مبيغه ته وي یو کار وکوي دا وب تيشل نه به ود دي علاج نکي دا وب وب سمبالوي چې دلې په لاس راني شي ا دې پیرانو کوشش بدای چې دا وب د توي کې لګ ارو و براغسته یو alternator gutter box و ريکه کې خو دیو غټ غټي تالي ور توله ګولې دا خزه غستیک تاک ته دوی کوې کاف دې نه لېل تا اوس ګیان دیو پیران نه کلي کې څنګه جوړ شي دوه ليو د كنور اخیزې چې لوګان ما یو دم ل بیا بوزای نو ونه ما من د اوس خښه مټول خيم صرف تشوفره مانیوتی لاړه وي خدای ته ګوري کلي کې خلخ دا کوي کافه بوز کولی نو دې سړي بیا دې ملاوي چې مادهونه بیا دم واچ اوس دا بالکل ټکتا دا وبو ما را واپس راوړې تاسو دا وښه وماله د بیا چرته نه راځي او که راغل کې بیا خیر دا دا دی. دی. او دی, دی او دا تاسو معلوور نه که داې تییکي بیا به د مرري ببیماری دا و او بره وړی داسې فرادیاندي دو کم غې نواپ راست دی او کوي کاف نه راغل دي د ښ هم د روغوي یا دوورتون د روغوي دا ی غ ما ده نن س دغه چل دی لکهه نوورستل نشته فراد دیوللی هغه دی چې عام نو کانو ت کو ناراان نه ان بچ کوي او چې په دو اقری کافر ته گی او دا چله دا چنه چل داسنګ وليش وليانو د لپاره اللهم المصراۃ الحیات الدنیا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله بل ولي جوړیدین شي ذالک هو الفوز اللازم ولا يحزنك قولهم غم کی دیوان نچي تعالی رینا دد ان لذت لله جميعا یکرن عزت ثول د الله پلاس کړي هو سميع ولعيم غاور دونکو پوه دی پو خبر شي یقینا لله من في السماوات ومن في الارض مخک کی آیات کیس مخه آیات ایک آیات نمبر دیں 55 الا ان للہ ما فی السماوات والارض بل ماول زکۃ عام دیو کنا زوی لقول غیر زوی لقول طول لپار کی دلتا من اللہ پر استعمال دیږي او دلت من چې ته چان متاثر ک من متاثر ان اغم دی الله په اختیار کې ک من متاثر ناغم دی الله په اختیار کې و ما یتبعو الذین یدعون من دون الله شرکا ان یتبون الا مفسرین لیکیم دلته چنغه غریایا دو مطلبونه دي یو مطلب دا دې چې یت تبعو د فارا مفعول چنغه محذوف کا هغه دلیل دلیل دې او ما یتبعو الذین تابین نه دي هغه کسان یدون من دون الله شرکا چې چې وی وی سیوان د الله نام بل چاته شرکا او تا د دلیل ما یتبعو تابین نه دلی دلیل کوم کسان الله نه نور ته چغيوي د دې دلیل تابینه دي د شيشي تابینه اينه ته به و نه مگر د دوه ګمانه و انهم لا يخبسون مينې دوه مگر کل كونټي د دې مطلب مطلب دا ده شیخ دا شرکان تي نه کونه او ما يتبول لدينا يدون من دون الله شرکاء نو تاس يتبو ده پارا دا خپل دغه شرکاکا به معنا داسي و ما او تابعداري نه کوي الذين اكرسان يدون من دون الله چېږي وي سیوان الله نبل چاتان شرکاکا د خپل شریکانو غدې صالح اسلام د چېږي وي دغه نه دي ک نبي علي سلام ته يا رسول الله مدد نو دغه تابعدار نه دي کاله تالي مدد نو دغه تابعدار نه دي اګه شیخ عبد القادر ته وي نو دغه تابعدار نه دي ان ته ارویداری نے کئ دو مگر دو گمان و انہم اللہ یخرسون ان دو مگر دو چې کل کوونکې والذیا اللہ غزادتے جعل لكم اللیلہ شپې راکړی د تاسو لپاره شپان لې تسکنو فيه چارامکه پای کې وانهار روز موصرات روخانه رڼا ولا ته تاسو پای کې وګر دې کنه تب تغو ان فی ذالک آیات لقومی اسمع قال اتخذ الله ولدا سبحانه دو وی چنی ولدا الله ولد نائب نازول سبحانه قان هو الغنی وغنی ذاته پل غنی دا داول دلیل سبحانه بچې ګالاو کېدل دا عیب دے. اللہ ل... اللہ اللہ آو دی او سبحانه الله د عیب نپاکته دوی چې الله له الله له ولد شتا نو الله صاحبته ولا ولدا صاحبوم نشته او ولدیوم نشته څه مطلب دی الله بيبي نشته مولاد بی د بيبي نه کې کنه او الله له اولاد ثابتای نو به وله بيبي ثابتای الله له اولاد ثابتين او بیا بوله بیبی ثابتای بیا بابا الله مختاج ثابتای کنه الله له اولاد بیا بوله بیبی چې بیبی ثابت کړه ولات الله دې مختاج ک کنه الله دې مختاج ک بیبی تا الله هو نه دی سبحانه الله دې عین نپاکته هو الغنی او غنی غنی څه دی هغه بچي خداغه چای چا ته ضرورت دی کنه الله ته وخته ضرورت نشته لکه دیو محتاج شو بچي وله پکار شي س کارونه ودين شي کوله نو بچي وله کوي هو الغني جوغه غني ذات ته هغه خو چاته محتاج نه دي نو سبحانه غائب نه پاک ته بچه عيب دي غني ذات ته خو محتاج وله پکاري هغه محتاج نه دي وله حلال بچي ثابت اي نو بچي خود فلار جزء وکنا مين باي نسل بي وترائب مور پلار جزء دي بچي نو بها دا چې ته الله دا بچي الله را ثابت نو به ود الله جزوي چې دا الله جزوي نو د هوشت راغې نو دا الله جز ته حادث ومنه او که قديم وای نو وجود ته اوس راغل نه او حادث وای نو دا الله جزه اته حادث منه الله قدیم دی نو څنګه دا جز حادث شو بیا دوم نمبر دریم نمبر خبره هغه دا تسويخه دریم نو خبره دا اسلام چې د مرغۍ بچي د نو مرغۍ پشان د دولت تل کوي سپي بچي د نو سپي پشان د غپا کوي انسان بچي د انسان پشان دی کوي غوي بچي د نو غوي پشان کوي میخې بچي میخ پشان کار کوي ټک ټکانه د شش کار کول شي نه شي کولای کول شي کنه الله بچي الله پشان دی کار وکي او کنه وکي ککای د تا تود دله له شکه لاله الله بې نېمالکوم میې لاین غیر که الله بچو دی الله پهشانې کار کې که نه سپ بچ و یا د غپې شي کولی دا انسان بچ وای تو خبرې نه شي کولی و بچ وای تو یوی شي کولی نه چې بچه وای د پلار پهشانې کار به د منیک چې دا د دو دی د پلار کار به ک که الله بچ شونو دله پشانې کار به کوي که نه ځمکه ب جوړی اسپان به جوړئ دلته پلار کوټه جوړه ک د جو ځانله جوړومه هغه جوړه کړه که نه پار دوان دوکان نه چوللی د ان دو کاره شووم پار کولی شي که دا ی و کوي دغه بچه وش چې دغ نبل غړه جر کې ترل د غ کوي پار پهشانې کار کوې که نه چې پلار پهشاندي کار و لاله بچچه ثابت نو بیا اغله کارونوم د یت ثابتين. سابت نو تععدود دالیوش که نه لا اله الله الله بل شته نه من اله او زهای ته وای چې د الله او اله هم دیږته به کارښ که نه یوه دا نه ده اوسمون ته کار ښ که نهڅ کارې کرد دی دا د د دی نو د د شانې کارې کردې دا کوته در تخیم دا دوکان در تیم دا زی در تخیمته وای چې دا د الله بچید دی او اله د الله په شانې کار کولی شي او که نه دا خلق قانون ما ځخلقل کله دې من دونه داسې وو دې مونږ نه پریدو چې ته ولله بچې شو داسې وو دې نه پریدو مونږ به دې ترسو کنا چې الله پښان دی وایو کنا وای نو څنګه د الله بچې شو دا انسان نه پیدا دی ته انسان شان انسان شان تنه دی د شپینه پیدا دی ته سپیشان تنه دی د مرغې نه پیدا دی ته مرغې نه دی اسوک منی مونږ تاسو نه نه یا و دې الله پښان دی غوای چې الله پښان دی وای نو دې الله کارنامې وکړي هغه ماغه چاله کرنا نی اغلا ثابته زیا کرنا نی او به منتخبي صدا کارن نی صدا کارونه نشي خولن ولی منی سبحان او الغليو اغه ني ذاته وخت شکالات راځي پدې منی امام رازي رحم الله تفسير كبير کي يمن ډير زياده شکالات کړ دي چې اغه بچي نشي شکایت لرکا اعتراضات کوي پټي داغه په تصرف به منی کنه له مافي سماواته مافي لار داغه افتار کړي برکات دي بچي اختيار کوو خدمات شي توای دغه ولاد شته الله وما د سماوات کارونه الله کوي بچی کوم کار کړدې کاروي کنه دی بچی زما ډېرو کیسه پکې کړې ما دا دکان کوسې بیغه ما دا چې میراری کوله زه بیغه ما دی بچی الله د کوم کار الله ناغسته اغه کوي لکه الله وما د سماوات وما فلک اغه لري برکت هم اینه انده کوم سلطان امبهازا نشته تاسو پر پدی منځدل اتقولون علی الله ما لا تعلمون و یعلمنا خبره تاسو ته علم نشته قول تو ورته ان لجن يترون ان لا اله الا الجيب لا يفون ها کسان چې جوړې په الله باندې کامیاب بنشي مته په دنیا کامیاب بنشي تهو کامیاب دي جازونو کې ګرځي ارجي پرورام دي سمایل نه مرجو به متدد دعا پسي سمانو دي قوم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وبؤسكم دوته عذاب سخت پر سبب دي کفر د دا کفر د چې اتخذ الله ولدا الله عجز ثابت الله عجز ثابت وي ولی الله بچي ثابتې نو بيبي ثابتې اچي بيبي ثابت کړه نو بیا وا پښ پښ ثابتې کړه وا ثابتې ها بيبي ثابت کړه نو دا وشې ثابتې پښ پښ دي پښو څو ناريو نپیګیله کړه نو پښ پښ ثابتې ولرن تا الله عاجز کړه کوي راو کفر دي زه کوي کنه ذي قوم فمن ذي قوم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله د پوکون له څنګه دراغله راغله لیکن دکان منل دی وطل عليهم نبانو بیان خبر د خبر د نو حال السلام اس قالې ل کو می یا کووم ان کار نه ک رالی کو مقامی کچر ته ګرانې په تاسومانې مقامی او دنیدل زما لپاره د بایان تز کي بیا یاد الله او بیا نول زما یتونونه دله تاله په تاسومانې که دا خبره په تاسوې ګران ل کې چې زول دلته توسیګم زولې بایان کوم ن فال لاته وکلته په الې زما بررس دا فاجمو امرکم کوم دا یونه فاجمو امر یو کوي منصه خپله یو کوي؟ امركم تجبير اخبل كار اخبل دا يوكي وشراكاكم راجمك شریکان ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة با دن امركم أمركم كار ساسو عليكم پتاسو من غمّة تنفت ساسو كار ده پتاسو لها پت ثم سملا قضو إلياك با فشلاؤكي زما خلاف ما تري تکلیف رسولو ما تمولت مرا قوي ولا تنزيرون ما تمولت مرا قوي ساسو دا معبودان تاسو حيث نشي قولك سما دا چلن د جو ټول راځو ماشای او بیا چاننت په ما عملو کوي ما ته مولا تمرہ کول پهین تول لای توم ک تاسو فما سال تک مینج خاص نو څه پیسینه واړم صحیح خبره کوم مفت کوم ول نه مانه بل و ناظرانی ور کوي هغه مو ته دروغ وي هغه مني اترته توحید و یا صفه ستر خبري او مفت ورته کو نه مني زه یو مرګریو کنه الته په پیتل خرسي هغه اخلي امو چ ورکو نا اخلي الته هغه مني چې نمري فما سالتكم من اجر ان اجر الا آل لله نذا بتل زممنګر پالنه مني نه کو من المسلمين ما ته حکم داده چې شم د غاړې خودونکو نه فكلبوه دو دنوال كلام تکذيب وک او د سم خبره کړوه سوره نوح کو ګورئ خود کې ګورئ شولا کې ګورئ صحیح خبره ته کړو فكلبوه دو دا تکذيب وک الله وی فنجيناه بچ کده موږ ومو په الفلک وجعلناهم خلف اوکردو المنگ دو خلائفہ عباد پزمکا و اغرقن الذین کذبو بی آیاتینا دو من کشتای کسو عرق کرل عباد پزمکا کړل اغرق کرل کذبو بی آیاتینا فانظر کئی فکان آقبت المنظرین سرنگش انجام جا کسانوں چی چاہتا یر ورکڑا شووام سمبا اصناک دیر راول اگرل منگا من بعدی رسول نوح علیہ السلامنا رسولن نوح دیر پیغمبران علا قومهم اخبل اخبل قومنطا فجاؤهم بالب اغورا غلو فواز احلال فما كانوا يؤمنون بما كذبوا به من قبل وارسل اورى فما كانوا ليؤمنوا كما يرودوا بما كذبوا فسوت دروق ولي قد من من قبل مكن مكن محكي تكذيب مكه كرد پیغمبر اسراغلك مكن تكذيب ولنس وسون وجن ولمنى مطلب ذا فما كانوا ليؤمنوا نو د تیماند راوړې په اخر وخت کې بما کذب به من قبلو پساو دې چې دو اول وخت تکجيب وکا اگر راغې الا اله الا الله تفلح دو تکجيب وک او سره ست پښل ولیر من یو ځل تکجيب کړ دې مون نه کړ دې اوس هان نشي کولې هر افلان کې محتاج او پیسې ولور کا هر راغله او ما تمه ورت نه کړ دې اوس له نشي مر کوله چې دا بیان واورې دې مون تکجيب کړ دې اوس پوه شي لیکن اوس من شو اول من تکذیب کړ دینه وانه دا فما کانو الیمنو نو دی چې من دا ودا خبره په څوب دا غي چې دوه تکذیب وکدینه مخکي اول تکذیب وکا اوس چې حقیقت من پوښتل نو وسيان وغځدنه نه نادنه منی یا دې مطلب د دې آیت د یو مطلب من پوښوي دیم مطلب فما کان الیمنو بما کذبوه به من قبلو نو دو من ما دره وړی په د منې په ساب دهغې چې تجیب کړه دې مخکو هغه د مشرانو تجیب سبب و ګررج د د کشانرانو تب مشره من نه منلینو د څنګه مننو اندو که پیدا شي اندووي که نه سیب که پیداشي نو شې که نه هررنې مشرک که پیدا شي نو مشر که نه ما مشران نه د منلی نو د څنه مننو فما کارو لمننو موج او خلکو ما کس ضبو به من قبللو د پخانو تقللیو که نه چې مقانون او من ل نممنږ څنګه و کذالک انت بولا قلوب المعتقدین ايش وبانا نشتن بغ مو رو مونګه پسونو د حد ته تجاوز کوون کومه نه دا زمان لاړه نوح علی السلام زمانه لاړه نورس تر پسې نور راغل ثم باسنا اسنام می بعده رسلن دا زمان لاړه نورس مصالح السلام راغه اغم پوکول شروع کول ثم با اسنبه الیکه مونګه می بعده رسل دغه ډیر په مرانو نه موسی السلام هارون علی السلام غټانو دغه تا قسم علی بیااتنا اسی چالو شو فاست اکبر غټو کنا وكانو قوم مجرمين ودا مجرمان فلما جاوم الحق و معجزات موسى من عندنا زمان طرفتا قالو دو طرفنا جاوم الحق من عندنا معجزات موسى زمان طرفنا قالو راغ لخبر دو طرفنا نه دا سحر مبین اقلن داغود جادود اخکارا قال موسى جواب کہ اتقولون للحق اتاسو وحاق بارکی لما جاکم کرو کراشی تاستا سحر جادو ده ا سحرن هذا مفسر نوې لکه ما تاسو وای حق بارکه کله چې راشي تاسو ته چې سحر یا هذا سحر لما جاءكم کله چې راشي تاسو ته ها سحر چې را سحر ده ا سحرن جادو ده ولا يفلو ساحرن کامې به جادو کوه او پته ولهږي ک څنګهقام جادو نو جادوگر به جادوگر به کامیاب شل به بنيم کنا قالوا يا غيث انا تاراطل کردم تعال تعال فتانا ما وجدنا علينا بانا شوانی مونږه غديننا چې مونږ دلې مونږ پاغي ونه مشران خپل اوسم مشرانو کوم رواج کړي چې شرانې نه پرې دي کنا غرزو مشران دا شکړ نو غم خادي دا شکړه و نكون وتكون لكم الكبرياء شتاس دوړل پار مشريف الارض پر مسر کې دل پار راغلی دو نقصانو نه یو دا زمو مشران دین خراب وي دیم دا خپل متبرز جوړوي ټول خلق وستا شمني وما نحن لكم عبيد مؤمنين ساسو دوارونه منه وقالت يرونون بكل ساحر عليم ما کی ترتیب تیر شوه دی مصالح سلام مز ما خبر اومنه ما سره معجزه دغه وخیا کنه چې معجزه او خلق هغه ملي رپار راغه په موږ به موږ د غشنتي جا جادو کو کله مقابله کې وقالت هر فوج جادوګر پوا جا سحرته اثر کلا چې راغل جادوګر قولا لهم موسى ویورت موسى علیہ السلام القو مانتو ملقون دلد زنی مفسرین اگر یو صورتو گوری بلینی کتلون اترازو کی تو هلقنا على فرعان فرعان بچتے فرعانیان تلی القو مانتو ملقون نا دا مخی نور صورتو ندی کنا قولا یا موسى امان تلقیا و امان نکون اول من القام موسى سلام السلام تاغووی صورت عراف چه تم اخی غرزای کو منگو غرزاو موسا السلام جو جواب ورکړی دا نه څنګه مرد سهر کړی او کفر دی امر د کفر کفر دی دا ځان نه مو جوړوا نو یو مناظره راغله هغه مونږ دلیل مکی پیش ته پېښ کای موسا السلام به تاسو پېښ کای القمانتم ملکون فلم مالقو پاسار کله چې وګرځل هغه سیدونه چې غلاس کیو قال ال موسا وی موسا السلام چې تم به سهر هغه چې تاسو په همین راتل نو دا جادو دی ان الله سيوپ تلو هو ولی موسا السلام من صرف مطلب نو ان الله صلو ین ختم به ک الله تعلاات با به الله تاله اثر دی ان الله الله عملل مسیین یقین الله لا یسلخوا عمل مسیین سرته نرسې عمل د روان کارو دا والله ختم کې لکه د د اتانې مفسیین لې چې دا یاد شکلوی یا داسې شکې لی کې سانان سره کېدي چېغ ش بندوي شلو کې بندوي یا تامبي کې بند وي یا سرمنه کې بند وي ځان سره کې دي د کاغذ کې نو بیا سره باټروم ته شي دا ځوونه کې زیراجي نو بیا خو قران آیات ته سرمنه کې بند کې دا کې ځان کړن دمن وجادو اثر نکي آیات دغه دې ان الله سو یبطلو ان الله لا شعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته قال کہیں الله حق بكلماته کلمات تمرات چې د دلایل کلمات تمرات چې د وادي د نصره تو معجزات ولو کر هل مجرمون فما من لموسى الا ذريه من قومه تدمرا لويا مناظره وشله مقابله وشله ترى ان دوكسانو اغه نپورا مملكتو يبلغن مدير دي مدير دي كنا مدير دي كنا دير سخير دي ده ندوته ندي اغه نديير ولا توتي من فيلردي نو دو دورا لويا مناظره وشله نو تول خلق ایمان دراو نا بیاو لغه خلق ولي فما من لموسى ایمان دراو نو موسی علی السلام من لا ضرر یت من قومه مگر یوسونو جوانانو قوم دغنه فرعون تراجی کمن قوم فرعون یا موسی علی السلام تراجی کمن قوم موسی علا خوف من فرعون علیهم سردی ددا یو بادری دا سردی یریدی فرعون نو دغټانو دیونه خو د پته و چې مونږ ایمان ته فری دینه تکلیف راسی خو رسې دی فقز ما انتقاد ان یفتنهم ای ان یرجعهم ان دینهم یا ان یفتنهم ان یعذبهم خو ارتفط وجه فرعون نو ته صدا را کئ دهو میمان راوړه وای نه فراون العالم فلارجلږي کوله پسما ک کوي نو لم المسرفين حنا تجاوز کوون کی خپل خیرخوا صفه سوترا دومره شریف زنانه اغي ته تقریبا كون بل لا سوته وقال موسی وي موسی السلام یا قومي یا قوم زمان ان كنتما منتم بالله عليه ان كنتم مسلمين کساس ایمان په الله باندې پغمنه باور اوسه او کای کای غاله خودن کی تګدا بیرون خو تاسو ماته هکارې ته سم دی ترن درون سمي نو بس علامه بروسه وکاي فقالوا لله توکلنا دم قالوا من برسودم ربنا لا تجعلنا في فتنه للقوم الظالمين ارهب زمونګه موږ دې موږ اسمايشت لپاره د قوم ظالمانو چې موږ له سزا عذابونه ملاوي کې سزاګان ملاوي کې دو ورځې چې دا رشتہ دو دوه ورځې دا رشتہ د دو دین رشتہ وي دا تکلیفونه و دوه تول ملاوي دم خود په دروغ وکانا لا تجعلنا في الفتنة للقوم الظالمين فقدر زي من يعني فاذان کی منم ممطلاک فلا سنو الظالمانو د من من عذابون مراول ید دو طرفنا نراولک ولی ول خلق وہی جدا حق وے بد دو سراگا نی ولی ملاوی من القوم الكافرین بت سات منغا فرحمتک فل سراد قوم کافرنا الله و اوحینا الى موسى. وا حکم موسی علیہ السلام تا واخې رو دغه تا ان تبوا له قوم کومه به بی مصر قوم د په مصر کې کورونه کورونه په مصر کېو کنه مطلب دا ده جدا د فرعونانو نه به بی مصر بيوته په مصر کې کورونه جدا د فرعونانو نه ولعذاب راځي کنه وجعلوا بيوتكم کن قبلتا یو مطلب دا, دا او ګرځه کورونه خپل په طرف ته قبلې ولی بار مستنطلی دي دنه په کې مزونه مکمل کور طرف ته قبله اوسم علما لکی به تر داله چې ته کور جوړه کړه نه د قبله لحاظ وساته خلکو یاده زی بار پات کیده ګونیه راتلا د چل کې نه چل کې نه قبله ته کور سم کا چې پکودی استه طبکی سوا کوی طبکی موس کوي قارنګ استه پکې साक्षी دي اته د قبله ناغه بدل کړي به ورته کټه قبله ته سم کوي پُرشتویدا له کټور سمه ځوانانه کې ته کټ خرابه ټوللې نو داسه کور جوړ ک چې قبله تسم وکنا یا جوړ ک په کورونو کې زید مانزه کورونو کې زید مانزه جوړ ک ا بيدانا جمعہ جوړ ک شړی واقع مصالاحت پابندی وکړو بشری المؤمنین موسی السلام چوک تل تکلیفون زیاد وسو وقاله موسی ربانا وی موسی السلام رب زمونږه ان کا ته فراونا یا فرند ور کړ دې تا او غټانو د قوم دغه تا زینتن دولسه دنیا وعمالنا مالنا فی الحیات الدنیا په جون د دنیا کې مالونه ډیر ډیر ډالر څنګه لري ډیر ډک ربنا عقبۃ دا شو ذل ان سبیل چواړې خلق صادلاره نه مالونه پزور منه د خلق او صادین نه دی ربنا تم سلام والهم الا بیکار ک و د دوهشت د قلبهم کړه کزونه د دوه فلایمنو ایمان نه راوړي دوه حتا یره العذاب اللیم تر دې چ عذاب درنک ویني هغه وخت کوبه قبلی کنا مفسرین لیکي موسی سلام دعا د طول متحرک معلوونه چېی د هغه تووا شل اوکوم جامیت معلونو واغې نه ګتیې جوړی شلی یا کووم جامد معلونو جا نقط سیزونه وک سونه او چند سو دا سیزونه هغې ګتی جوړ لی یاره اولاذا ببلین الله و که قد دوجیې بد دا کوم څنګهغوی کشان د ل ک نه ف قیما تاسو کلک چې پاخپل کار فخل دعوت پخل دوعاه په توکل مخی د خبرې ت شي د ف په دعوت خپل ف قیما په توکل اخپل پس تقیمت په دعاګان خپل دا کلکشي که نه ولاته طببعانې سله ل دی نه لامون مض پلار د کسانو چېې پوېږې وجه به اسرائیل الببحه خوکو م که نهله موسا نه سر بادي شوه کې و را شي مثالله سلامه تهمونږه و په شپه زما بندگان ا نه سر بادي شپ په شپ بوزم سار چې پوله کې د که پوله کې د چرتهدي زمونږه ن شوه نو کاران چرته دي خدمتګاران چرته دي نشته خام نوږه غوسکلو خام نه وليله شرزمت قليل وانهم لنا لغائز واننا لجميع حاضر دي مونږه غوسکلو خام مونږه ختيار خلق او جنجو خلق ارسم سره برابر دي اداه اللغه کسان دي مونږه غوسکلو راځي ورپسې وزي الله وفي اخرجناهم ما هو عقل چالت لاړل نو بلی غاننه الله رب العزت موسى ته وي د لختهې درابله را پرې ده نه دغه لختهوه ګټ لا راپې خ ګټ ب ګوره ګټه هم د شوه دغه لختهوه درابله را پرېنو دراب ووت شو کله کومځ ک را پردي بره وي کومځ ک ې چې را پرېدي نو بختتن شي طرریخ یا بسافوران ک راځي لاې جوړیشته دراب کې للیکن هغه وچې لاری خام او فصلین دو زالا دریا مزمنی ویخ منی مزمنی نا ویخ منی نور لگیدرلی دو زالا اغا دواندی موسال سلام دواجه نا یو اغا اغا مایید دونو دنگل فتح خزا سبیلو فی البحر سرابان ماییو دنگل رستو و صورت کاف که قسراشی ما سرنگ جور شو نور دن نلار او دا چه دل لخت را پری خودات نو غلاری جورشلی نور کتپک اولا گید کنه نو چې کلچه فیران نیزد ما كان داري عبد ديران نفلان دي اوجغا كر يا موسى اننا لم دركونا يكلا انما يربي سيهدين تجاوزنا بني اسرائيل البحر والله ما بكم البحر فانجيناكم اغرقنا فرعون مع الله وجاوزنا ببني اسرائيل ا بوركل من بني البحر درمنا فابطهم فرعون والقسي له جنودهم والهرجا باغيا دو وجدك چه زدنا عدا رنگ وعدوان دو وجه دشمنینا بغیان بغاواتی کاو انتہائی حقوق اللہ زی کول وعدوان عدا رنگ وعدوان عداوات کی ممتلاحو حقوق الاحباد زی کول حشی برابرنو حقوق اللہم زی کول انا ربکم العلاق حقوق الاحباد زی کول ظلمن ای کول دمرلوی ظالمو دی پشیر آغی خان دمرلوی ظالم چیزی بیچونی سی بیوست سزاور کی بین اسرائیل انتہائی ویردل چوس مونږ نه تل مخځه مونږ بدلونو اته وس مونږ تخت دي له اوس مونږ نه شي نو الله بني اسرائيل ته موسی السلام مرګره تلار کلاو کړی کل دریاپ کې غا پورشل اخيري کست بني اسرائيل پورش او اخيري کست فرعانيانو دریاپ ته دن نشر الله وبوت احکم کو چې ورځي په ادر او کاه الغرق پر دې چې غیر کدل را غرقې دلونو ډوبه دلونو کیر شپکه ښه نو په کار دا د قمق له نوټ له په کار کنه تاسو ته په بدله مسالم سلام د الله نبی د معجزه ده ته خو چې کافرې ته چيزینه غرقېږي لیکن الله رب العزه ته ما ووکل ما غرقو نو زده دت نه غاښ بوس بیا کار نه کوي کنه هغه لبه بوس جوړ شي چې کله چې راګیر کې ډوبې دو اوس د مدونه راکادي امن تو بال امن تو ان هو لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين دغه څو پيګه نه د سره دې تعلق ته تجوید سره دغه هر قسم مد اگر اړیسته دې مد اصلی ا ادارنګ چې نو ګنه ان او چه نو مد اصلي بیا ولټه پښواله هو الله مد منفصل اله د دې اصلي الا الذي عملت بمد منفصل ا بمد اصلي امن تبغن بهد كتم مد, مد, مد اصلي هو كبر ابي هي كتق بنو اسرائيل بترى المد مد, مد, مد منفصل اسرائيلك مد متصل وانا من المسلمين مد عارض وقف في سوق دي فنويجي دلتا راجم کردی دومر مدونو اکردی لیکن تاس با اوریدی کانا سل پاپردی یو لورد آل آن دلتا مد لازم دی دا نو لازم دا دا خوچت دی طول مدونو نه اگر گرن شای مدونو اکردی جواب آل آن مد لازم کلمی مخفف دیتوی نا پنجاب مرغی داد آل آن دلتا مد لازم دی ندر جی جواب کې دی طول مدونو جواب کې مد دی لازم او شغت دي ته دي تن رشي دا ټول مدونه مد لازم تن رشي نو صرف اپړ دی او لا ورسله او تو ویل چې وقدا سايت او تا نه فرماني کړ د مخ کې ردي نه او كنت من المفسدين تقدر اگر انکار نه ته فسادين دی وخت کې غو توبه نه قبلي کې الان توب واستوبه کوي واستوبه کوي هتاشي ځل کړي دي قا خو غتوبې واخزه یې کړدلکه توبه خو وس نه قبلي کې دا خو د قروري وخت ته خو د مشاهده وخت یمنون بل غیب تاسو تر ګولیدل وسې ان انا وقد اسیت قبل و كنت من المفسدين تویدک مفسدين و ناس سوال اموزل خپلون ګمراوي خلک ګمراکاو توبه وخت ځای ک توبه وخت نشته نو دیو نه قبلي کې ا توبه وخت الا قوم یونس پروت قوم قبول شله هغه قبل الوقت و نور اغلین اغه خوازه بره غیر شپکه اوس خارشه توبه وباسي دلته مفسرین یو خبره چړکړد یو حدیث ته چې جبريل ته نبا علي سلام ته وي چې ستا انزما زمما وداشه حالاتو چې ما خار واغستا چې فرعون چې کلمه ویل نو ما دغه خلی کې خوره دن نکړه هغه نه چې رحمت ته متوجي شې او د مسلمان شي ما دغه خلی کې خټو منډړه نور روتون نه ک راځي چې ژریې دې جهه لا یاله الا الله چې دا کلیممون د مسلمان نه شي بیا موفشرینو دلته باس کړ دی لکه تفسیری کبیر كبير کې چې جوریل د کار خپلی مرض سره ک دی کاله ورته ویللی دا خپل مر سره کړی د دا کید نه شيه ته الله بیا مرې رب دا قرآن قرن خلافته او کاله ورته ویللی داسې کوم چې خولی کې د د خټه الله الله ورته لیوکا نو یوغان نو السلام لگی شدت مسلمان شي ابلغان نو جبریل لگی چخلک کھٹا کین چ مسلمان نشی تاسو خبره شي ابا ډیر اعتراضات کیلا کام بیا خبر ادا کی تاغه وخت کې د دا فرعون ایمان قبل دو کنه ایمان قبل د مکلفو کنو ک مکلفو جبریل له و تقوا هغه مکلف او دغه د تاون پکارو نیک کار کوي هغه ایمان راوړ نو د لا تاون پکارو او دغه راګي هغه خکه خبره کوي دغه غلطه تاړي نو کمکلف نو نو جبريل څنګه لای نه کار کوي هغه مکلف نه د اوس فضل یو خبره کوي نو کوي او کنه کی داو منو سفیدهونه مرتب کیږي د خټه سره یک دی نو دغه اوګد باس کړ دې سراج المنیر او تفسیر خازن به د ډیر جوابات کړی دي اوګد باسته وسراج المنير او تفسير خازن دا ثابتې کوشش کوي چې جبريل خطه اخیده او دا قبليله ختم الله ولا قلوبهم نه دي چې د اصرار په ګناونو کاو کاو کاونو دغه څنګه زمونه موهر راشي فعال ما یرید یفعل ما یشا او خو حدثت شي کوي التمور له ګول له دمنې چان مخلي کې خطه ولکي خدا یو شې دی نو تفسيري خازن سراج دا دا دا او سراج المنير کوشش دا دي چې دا حدیث سیکول کوشش کوي او د خټو ایخو دو کوشش کوي او تفسیر کبیر کوشش داده اغوی نا دا خط مطانو دا ایخو دیشی یو خبرکو واللو علام چی اغا مفسیرین اغاوچتی مرتبی ولا خلق تی زد آغوی جبریل خط دی کلمات نو روستو ایخو دا و کمخ که خیده منگ با یا خازن نا توبای چې خطا یې خېره زه دا وایم چې دا درې ځله مسلمان شو اامن لا اله الا الذي به بنو اسرائيل وانا من المسلمين اامن اندرون نو من الله کو خلین من من وانا من المسلمين تاسو سره سره درې ایمان هغه راو ټیک دا کنه نو دې ایمان دراډول نه مخ د خطا یې خو اکرسته و ځان تراله کمحکي خټه یې خې نو دا چې نو د شپا ورځ ولسم دونه څنګه او کړلکه خو لیک دومره خټه پراته دا بیا چوي دا مدونه څنګه او کړو که خټه مخکي خې نو دا مدونه یې درې ځله ایمان څنګه راوړل چې نه ا کو روستوي نو مسلمان شیخ هم خکي دی چې نه په ان څه خبرې وې څنګه پښله اصل فرض څوک به ما خبرې وني چې موږ ډېر زړه مسلمان شو او موږ وایو چې دا خطه جبريل مخکي او کروستو خېدا که مخکي خېدا نو د دومره مدونه سن ما کړل دغه خلک خطه ای نو سړی دومره مدونه کول شي بیا چې نو مدځلی او متصل او منفصل مده عزیز وفي ټوله جمع کړې دي په بنخلي دا یو مدوم نشکوله شه نه بنخلي یو مدوم نشکوله او کروستو خېدانو به فېده تو ماش کې کې وځه دا خټه یې چې دا بیا غ مدونه کوي م جبريل مکه په شوړه وای خه چې خټه خوله کې یې دا بیا غ مدونه وي نو سفيده شوا جبريل خټه سفيده بیا هم سفيده نشته جبريل لا یې نه کال کې والله عالم لکل وجهه قلبزي ظاهر نه دا معلوميږي چې دا خپل زور لګول لختي مټ نیوي شنه خټي ذکه وی الان او قد عصیت قبل وسته چې انده ایمان راوړی او كنت منالمفسدين ها تا به وخت ایمان راوړې بهفيدې کار دی وکه مونږ به یو ته لا چې ندیو بهفيدې سمره راکو فال یوم انه نجې کا تا زره ایمان راوړې وې نو مونږ به دنیا کوم بچ کړل ته هم بچ کړې تا په خپل ایمان راوړې دنیا کې وې بچو زه ایمان نشته ولته بچدل نشته فل يوم نجيكا ببادنك لتكون لمن خلفك آيا وإنك شير من الناس يعني تناول غافلون فل يوم نفسنا رضي تنون نجيكا ببادنكا بجبك ممتال على بدنستان بلا روح وغرضو لك بلا روح بي لك ومشعورة ده مصر والو يوم لاش بي مند وما لاش بي مند ونبعه وشي لاش ته ديمان امم داويو لك چ دې مسر مینو صحابه او حکومت تیر شوی دی تګ د کنه صحابه او حکومت تیر شوی دی نو هغه خوبوت شکنو دا فروند څه نیکو او چا پلارو او چا هغه راغстаў شیشو کې بندا و غیر محفوظ کولک او کته وي چې هغه نه مخ نو هغه خوبوت شکنو به څنګه پاتې شته نه کته وي هغه نورستو مونده دی چاوې دا فیرون د دومره زمونه پسته رسول سلام کوله ارشد رسول سلام نبی عليه السلام راځي سپکسو کال زمونه ګنې نبی عليه السلام مسفور د تقریبن بار 1300 کال 1400 او 1300 دومره زمونه 1300 نو دا چا opinion نشي دا فیرون دی چیرې هغه وخت ته بنی اسرائیل مخفوس کړو بنی اسرائیل خو د دشمنو دشمنو خبرت دریاپته غورځي خلق نره نره کیو خو مخفوس کیي بشماره زمونی ول خزی ولا بیا حیا کړې دي تکلیفونه وتور کړې دي اعداد یې نکړلې چې به یې ولاه حفاظت کوو چې ده ټکه نه و و ان کثیرا من الناس آیاتنا لغافلون موږ چولټه انکار کړو چې دا دد لاش سره ده نه لکه چې ده دد لاش سره ده نه کوم چې هیبره ته 파ره چې سوق دان ته رب وای نو حاله ده چې منګک نه هغه منګ کوم ته ساره نه منګ ته صرف پوزیتو رسیږي هغه به دوران مثال لګي لګي لګي جو بلګان ولا پوزو اخري چې په حالت لګي جو بدلته اونې شو جامري جا کی ته بوزي به اخپل قبر زيد نشته توي هادي الانهار تجريم من تخطي ادم القزماده قبر زيد نشته مانګت نظر نشیبد کوله انا رب العلى فاليوم دا ولي ډیلوجی کوي باندې کوم مفسرین دلته داوي کوي سدين بن اسرایل کوه کنه د دو یقین نه کید چې کوم ټبشلا دوه روپ د فراون ناس یقین کیدا چې بارته وګرځو کنا بعض مفسرین لیکي د غوی پښانت بار وګرځکان نو ثورن کان نو ثورن او شو کتل نو یا مو زمو یقین راغی ولی اغه من زروه او اېکې جواهر یاقوت ملغلری سونا او چاندی دینه جوړوا او شو کتل نو وای کیدا اغه متوردې لته کون علی ون خلفک یاشی رسنود فاره ایتم نخ کداس اوس بمات لپاره نخشلا چې ګورم التچینو پټ صرف پټاو ډوکی دي نو روس سره شي نشته تاسو ما جنا موبایل موبایل کې کټري صرف پټاو ډوکی دي نو روس سره شي نشته لته کونه له ون خلفه کا یا وماتت پټومره غلم اقداغه وختي نو ګوره بن اسرائيل غوړو روسانو لپاره عبرت شکنه لمن خلفه کا یا وان کثیر من الناس انااتنا لغافلون ومب ایمنونو کدا ټکنه نو ومب انکار کړو د انکار نشی کولې و ډیر د دی خلقونو زمون دي نه خونه غافل دي ومن والده اللہ تاقت قوت غفلت خنوک و قادر دی چسته طریقی سرائی را وحکلی او خلق ته کرده چی چې دا کې سرائی ده چی وانا ربکم العالم و لقد بابا آنا بنی اسرائیل تاکیک سران زی ورکم بنی اسرائیل تا مو بابا د کن د دا دیب دمازو ورزقنا و من الطیبات و روزی ورکمون دوتا د پاکیز زونه فاما اختلافو حاتا جاؤوم العلم دو اختلاف نو کرتا دیت جراخ توت علم ان ربک اغزی بینهم یوم القیامة فیما كانو فی اختلفون اختلاف کلوک حاتا جاؤوم العلم و گزی اسلاب کلکی ک성이 ان ربک اغزی بینهم یوم القیامة فیما كانو فی اختلفون اصطاخ و یقین دیکن فانتون في شکم جن مفسرین وک دین امراد خطاب نبی علیہ السلام تا دی چې نبی علی اسلام ته خطاب شوک نبی علیہ السلام تو فین كنت فی شک کته په شک کتاب دا کتابنا چې متاتر علی گللې تو فسرل ذین یقرؤن الکتاب من قبل فخانوا علی کتاب ون تاسو کا دې شک مو کوم نبی علیہ السلام می نز شکوم نو تاسو کوم نز شکوم نو د تاسو کوم ځاګه نه دی مشرک مراد دی فین كنت مخاطب د دې مشرک ته مشرکا تک شکای نو تاسو خو یقینیت مات په هغه ال کتابونه ډیر دی هغه کا کنا یا دین امرات مخاطب نبی علیہ السلام دی ابرات ته تنسیه دا تین کو ته فی شکین کته پریشان کی تنسیه کی مما منزلنا یک دا کتاب نچمو تا ترا دے کله چې د دعوت خلقو تورکی پریشان کیږي فصل الذین یقرؤون من قبل تک تفوسو کا په خوانونا چې کتاب لولی من قبل کا مخیټانا چې په هانو امبیاو منو تکلیفونه راغلو او سو ور کړو تو سو ور کا لقد جاءک الحق من ربک فلا من الممترین اغلتا تحقق انك قد شتون كنا ولا تكونن من الذين <سؤال> كذبوا بايات الله <سؤال> امك يا کسان چې دروږي پاياتون دي الله تالا منه الله تالا منه فتكونم من الخاسرين شيبه طواناننا ان الذين حقت عليهم کلمت ربك لا يؤمنون يكينا کسان چې ثابت شي د پاغه من فیصله درپستانو نه من ولو جاءتهم كل ايه اگر چې راشيغه ته هر قسم نه حتى يروا العذاب عليم يشاندي فرعون هر قسمنا خراقلي وكان قرانك الله ولي ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات ناه معجز يرغلينا لكن بيون منلي قالوا من حتى يروا العذاب الالي بيد منو لوحنو كنا ولو جاءتن كلات حتى يروا العذاب الالي فلولا كانت قريه ولنو يوكل يوكل والا امنت ايمان راودي فنفها ايمان وركدي ذكريت فنفها نفور کړه وې د کليتا ایمان وه ايمان راړل دا غیر الا قوم یونس مگر قوم دیونس یو د څه خوش قسمت کلو فلو لا غور سره وره فلو لا كانت قريه ول نو یو کلیواله ایمان راوړې افه تا ور کړه وې دغه کلوالو تان ایمان راړلو دا غو الا قوم یونس مگر قوم دیونس دغه یو خوش قسمت کلو لمما منو کله چې ایمان راوړ کچ فنانو آداب دا الخذيف فی پیغمبر ورتوی نو صلی علیه و که سم نسلین درې رج پس و عذاب راځي خپل ته الله وکاله و کاله و عذاب دوه عذاب راځي هغه چی ستور توکتل پیغمبر نشته اثار د عذاب یو یو دم چې نا توبه وکړه دا نه عذاب پیراغلو عذاب کو په پرون راغلو بیا وداغي ایمان قبول کړو کنه غريدل مسلمان شو نه غو بلکل دره پکې وو غو کې عذاب پیراغلو اته فقط اثرات ریدل لیک علامات عذاب پیراغل نه دي یا یاکراغل دنیو ابتدایي مراحل کې ده چې نه ده یو د ایمان راوړ چې ایمان راوړ الله وکشف نامذاب الخجف الحیات الدنیا ولرکم دونا عذاب در سوی په جن دنیا کې دین معلوم شله چې عذاب اثراتوبه او متاعنا وملاحلین ولو شربک غخته رب تا جبري ایمان لکه څنګه فرعون لای غوپا ورکړه درې مسلمان شو قداس ایمان الله غخته نو لامن من فلرد كلهم جميعا طول مومنان شو جبريل ورکولاډ وچ الا پاسه 12 موځونه کوي کله ختمو ما به ټول ولادو جبري خبر خو الله ته مطلوب نه دا افان دتکرو الناس حتا یکون مؤمنین اي مجبورہ کای خلق ته پدې چې مؤمنان شيک ودلته واخو نو تلکم ایمان الله قبولکم التوخنو نو د یو فران خبرونه قبليږي افان دت جن مو فاشرین لكل شي بارت علامات تولد البارته و اتل دواغان يشروكدين دواغان يشروكدي جلا فرياد يشروكم نو الله غضب تنل ريكنا وما كان لنفسن تموت الا باذن الله نديو نفسه فارا چي مرگ پي كان لنفسن نديو تؤمن الا باذن الله چي مان درودي مگر باذن الله تعالى ويجعلون رسالا للجن لا ياقلون اچه الله پليتي پاغشامني تا قم د دې غننه نبی ورته خو نه کوي غننه مني د شیطان مني کولین زروک ترته ماذا مازه په سماوات او لرض څنګه دلایل د الله ربه له جاته قوت برکاته و, و ما تو غنی لایات یو غننه دلایل هر طرف نظر وګوري د الله قوت خکاریږي داسې ګوري داسې ګوري کټګوري کومه کاته داسې ګوري نه غرونه دي بره ګوري نو رسوږمې اسمانونه دي هر طرف د دلایل دي بل غننه کتابونه دي پیغمبران دي و ما تو اس فیداورن کڑا فیداورن کڑا آیاتونو ون نذور اغیر ورکون کو انبیاء وان قوم اللّٰه یمنون اقمت تیمن نرولی اس فیداور تہ ویلاونسلا کنا ویشمار دلایل دی لیکن یوتن تہ فیدا و نغستا ظاهر دغن ات اغتس خیر دی اډی رنبیار اغلی یوتن دغه شی فعلت نوانغستا نو خیر من قبلهم و الیمن نرولی و الیمن دو یې رسد د څنګه ویلاوسی کنه بیا بیاو ایمان قبلی کنه حال انتظارونه انتظار نکي الا مثل یا من الذين خلقوا من قبلهم مگر پشان ته واقعات د عذابونو بنو خلق کی دو منو ما غا ش عذابونه راشي لك سمح راغلی مخ راغلې قلت ورته فانتجروک انتظاره که د عذابونو ان ان ماکم من المنتظرين یقینا زتا اسره دي انتظار کوم کنه کله چې دغه شان چلو شه ذو ذاونه وختل پوخاونو منه azoونه راغلیو نو سوم منو نه جي رسولان اول الذين امنو كذلك حقنا علينا ننجي المؤمنين بیاو راي موږ بچکړ دي خپل پیغمبران نو نجي رسولنا پوخوم تک شان ذاونه راغلی ان دي انبیاء دغه مرګري بد شي دي كذلك حقنا علينا ننجي المؤمنين تغرا لازم دي پومنه بچ کول د مؤمنانو قل يا اي و الناس دي زناخير پورا سوره او د هر قسمه شرک ته رد قول یا یو نه است او یا ان کنتم فی شک من دین ان کنتم فی شک من دین کتر جتات اسو فی شک ان پشک من دین زما دینه فلا اعبد الذین تابودون من دون الله شکم کوت سرګند خبره ده صفه سوتله خبره ده فلا اعبد الذین عبادت نکوږه کسانو تابودونه چتا عبادت کوی من دون الله سوا د الله نه شک خو علما خبره کیه واضح نه زتا ست وضاحت کوم ملائکه نام عبد الله لدی اتوفاتوم لیکن ز عبادت کوم دا غزاد چ تاسو من مرګ راولي وا او من المسلمین او ما حکم شاد دی خبرې چې شمد مؤمنانو نا او مرتوانہ کونا من المؤمنین چې شمد مؤمنانو نا دی که سشتیک تاسو معبودانو دی عبادت نه کومه دی الله عبادت کومه یم دی مؤمنانو نا کوم خبره شکی دا اما ته حکم دا دی اقیمه کلي دینک ځان کله په دین ونی. انيفا تكلق موحدي ولا تكون من المشركين امك قدو شركانا ولا تضمن دون الله او مبلت من الله الله صغ مو لا تما صغ مو من دون الله هذا الله ما لا ينفعك ولا يذرك ندر تفيد رسول سي دا صغ ولا يذرك ان تضر شي ت تغيري كده اين فالتا فانك من الظالمين فدا وك ظالمان اخبل تشا ويل ونربكم العلى و يمسسك الله بزرر رد الشرق في التصرف كهو رسي الله تعطي تكليف فلا كاشف له الله نشتر تكليف لسوك لرقونك إلا هو مغرغزات وين يردك بخير او كهو رسي تعطي تصراحت فلا راند لفضل نشتر واپس كونك سوك دغا راحت لرا فضل لرا يصيب به من يشاو من عباده رسي دعا اغشاتا جوغا الغفور الرحيم قل يا أيوانا استوى وجاءكم الحق من ربكم في قران ده توحید ده طرف دی رفسا سنا فمن اهتدى جاءت هدايت قبول کو فین نمایہ تجیر نفس قص ده ہدایت قبول ک فیدا ده دخللا من زلنا اسوک چ وقت دی سمیلارینا فین نمایہ ذل و علیا پس اچرن وبال بے گمرائی پدمنے دی ومان علیکم بوکیل نیم زتا سو سجمار وت تبی ما وحا الک تبی شدا نی چ تا اول اخر یوکی الت ترغیب دلتون ترغیب الالقرآن اگر علت وحیطا دلتون وحیطا رد شرکوشن دادی خلقو مطابقی گا فرعون ونسدیو مطابقی گا وطبی ما یو خائلیک واس بیر پدی من اکلکشا حتی حکوم اللہو تردی پوری چلی اللہ فیصلہ کی عذاب راولی گی کھیا توفیق دیمان ورکی چلی فیصلہ اللہو کی کنا سامن عذاب راولی گیا سک بچ کی وو خیر الحاکمین اگر بہترین فیصلہ کونکو نا دے